poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii Butlavá vrbá číslo 136, pokiaľ nás máte naladených na život, teda v nedelu 29.3., čiže brezňa, marca alebo března roku pána 2026, tak prajeme všetko dobré k meninám na Slovensku všetkým Miroslavom, okrem iného teda aj môjmu svokrovi, Miroslavom Bertoldom, Bertoldám a Miroslavám a do Česka všet dobré k svátku, všem taťa nám. Témou našej dnešnej relácie bude Ako si vládnuť sami. Moje meno je Marian Filo a môj dnešným hostom bude Pavol Stankovič ktorého možno poznáte z relácií iného môjho, teraz už teda bývalého kolegu, ale v mojej relácii teda je prvýkrát a preto poprosím aspoň stručne, aby sa nám predstavil pár vetami a prípadne teda uviedol, že v akých iných reláciách u nás vystupoval. Tak pán Stankovič, pekné popoludne aj vám prejem a nech sa páči, povedzte pár slov o sebe. Ďakujem pekne za slovo. Pozdravujem všetkých poslucháčov, slobodného vysielača, aj všetkých pracovníkov štúdia a veľmi pekne ďakujem za tento priestor, pretože robenie osvety na tému zfunkčenia referenda je to teraz najdôležite, čo skutočne potrebujeme. Pretože myšlienky už máme vymyslené, len ide o to dostať to medzi ľudí. Ja som občanský aktivista z, z takej skupiny, ktorá sa venuje zfunkčeniu referenda, Uh, a chodím po, na slobodnom vysielači som chodil ku Mirovi Hazuchovi do relácie to bol permanentný prípravný výbor referenda pripravuje alebo informuje ale to, tá relácia už skončila takže nastavujem aj iné, iné skupiny kde sa dá pretože ak hovorím o sveta je to najdôležitejšie bohužiaľ do tých veľkých médií sa dostať zatiaľ nevieme a ľudia väčšinou o tom referende majú veľmi zlé informácie, veľmi malé informácie. No a pokiaľ im to neozrejmíme všetko, tak uh, nemáme šancu úspieť. Hej, zbytočne sa nám pušťa do nejakej petičnej akcie. Takže, takže osveta, osveta, osveta. Neviem, ešte niečo, tak by som bálo o sebe povedať. <glávodí> Čo by vás tak zaujímalo. Si sa prihlásiť Banská Bystrica. Marian, máš vypnutý mikrofón. Aha, pardon. Som, som... No, väčšinou vypína mikrofón, aby nejaké šumy nešli, keď som ticho. A ďakujem za upozornenie. To bol teda Boris Korony, ktorému som zabudol poďakovať v úvode za to, že <rý> robí techniká v štúdiu Banskej Bystrici. Tak chcel som teda, že, že niečo viacej ešte, keby ste nám mohol povedať o sebe, že, váš profesný život, alebo, a, jak, alebo teraz ste už ten naplno aktivista, alebo ako fungujete? Áno, tak, takže ja som uh, už 10 rokov na dôchodku, ako uh -huh. pôvodným povolaním som lesník a podľovník z povolania. Uh -huh. Takže, uh, ale k tejto veci, ako vyzerá, že politika je niečo iné, ale dostal som sa v podstate začal tomu už nejakom tom 89., keď sa to začalo lámať, a nebol som spokojný vôbec s tým nejakým uh, tým spôsobom, ako to bolo urobené a od začiatku som krútil nosom, že toto nebude dobré, tak začala nejaké postupy, nejaké aktivity na, na, na túto tému. No a úplný zlom k tejto referendovej e, téme nastal v tej covidovej dobe, kedy už trebalo riešiť, e, teda ponúkať konkrétne riešenia, že ako z toho vonku, ako to zmeniť, tak vtedy, vtedy som začal venovať tejto témy Začí prvé, čo nás napadlo, to bolo imperatívny mandát. To sme zistili, že uh, tam je tam vlastne ten problém, že poslanci niečo nasľubujú vo voľbách, dostanú sa do parlamentu a majú voľný poslanecký mandát a môžu si robiť, čo chcú. Takže toto prvé, čo nás napadlo, je odstraniť ten imperatívny mandát. Tak, aj tak som mal založenú webstránku, ktorá sa volala že je imperatívny mandát. No ale potom po čase, no a začal som chodiť do toho no, do slobodného vysielača, k tomu Mirovi Hazuchovi, a tam sme riešili tieto veci, chodili tam, šli právnici, politici, čo informácie sme dostávali dobre, to bolo veľmi dobre. No ale pritom sme prišli na to, že mm, nie je to tak jednoduché, imperatívny mandát dostať do ústavy, e, bude to veľmi zložité, až by som povedal skoro nemožné. A hlavne z toho potom vyplynul taký problém, že keby sme aj o, sa nám podarilo ten imperatívny, imperatívny mandát, teda takto pre bežných ľudí. To je záväzný mandát, čiže mal by to byť tí poslanci, ktorí prídu do Národnej rady, by mali hlasovať podľa toho, čo sľubovali svojim voličom. To znamená, mali, majú byť závislí na svojich voličoch. Nie ako niektorí to vysvetľujú, že, že závisli na svojich politických centralách. že Čo im centrála povie ako ukáže palcom hore dole, tak takto majú hlasovať. Nie. Imperatívny mandáč... Keď si to preložíme do Slovenčiny, tak je to vlastne nejaké záväzné alebo príkazové poverenie, by sme mohli povedať. Mandát je poverenie vlastne na výkon nejaké funkcie. Áno. A imperatívu to poznáme z gramatiky, kto si ešte pamätá, že je rozkazovací spôsob. <rý> Čiže ten, čo zastáva ten, ten mandát, to, to nejaké postavenie, tú funkciu, tak je viazaný rozkazmi alebo volou niekoho iného. Čiže nemá voľnú ruku v tom, čo ako vykonáva alebo rozhoduje. O, o, o to tam beží. No, lebo keď je to, to náš zástupca, ktorý, že nás volený zástupca, tak on nás má zastupovať. Čiže nie, že on si môže robiť, čo chce, nej? ale on má, má robiť to, čo tí občania chcú. Takže to bol jeden problém, na ktorý sme narazili. Ďalší problém bol ten, že keď sa tam dostanú nejakí podvodníci, ktorí môžu vo voľbách vyzerať veľmi slušne a pekne sľubovať a prídu do parlamentu a zrazu odhlasujú niečo úplne naopak. napríklad pojem... Čaputová pred voľbami slubovala, že nikdy nepodpíše zmluvu s Američanmi, hej. Ešte si nesadla do svojho kresla podiadne prezidentského a už podpísala zmluvu a Američania sú na našich letiskách. Hej? Čiže toto by sa... No a to je ten problém toho imperatívneho mandátu, že keď my toto nedokážeme odhadnúť, čo tí naši volení zástupcovia potom urobia, keď budú v parlamente alebo v nejakých funkciách, tak... E... Oni môžu urobiť niečo veľmi e, proti štátu, proti národu. Dobre, potom teoreticky, keď my mali imperatívny mandát, ich vieme odvolať, možno po nejakom pol roku, ale tie veci, ktoré oni schválili, oni ďalej budú platiť. Takže tam sme videli, že tudy cesta nevedie, no tak potom sme prešli, no a začali sme hľadať tie informácie, najlepšie boli z toho Švajčerska, No a tam sme prišli na to, aké oni majú tie spôsoby a sme zjistili, že tak je na to referendum a na to oni majú to blokačné referendum. To znamená, že tam parlament môže schváliť nejaký zákon, podpísať nejakú zmluvu, prezident môže nejakú zmluvu podpísať, nejaké vládne nariadenie a ako náhle občania s tým nie sú spokojní, tak majú takú možnosť, že majú na to nejakých 10 dní, oznámia týkať ako u nás predsedovi parlamentu, že sú proti. Idú zbierať podpisy, na to im stačí len polovička podpisov tých, ktorí je pre veľké referendum, ale majú na to len 100 dní a nasleduje referendum. To znamená, že toto je jediné dobré riešenie v tom, že zabráni vôbec účinnosti. Že nie potom so spätnou platnosťou nejak komplikovane rušiť niečo, čo bolo zle schválené, ale ani sa im to neumožní aby niečo zlé mohli prijať a odhlasovať. Takže taký vývoj bol postupný, že skončili sme pri tom, že teda referendum. No tak stránka sa premenovala na sfunkčnenie referenda. ktorú píšem, sa premenovala na sfunkčnenie referenda. A postupne sa vylepšovala, doplňovala už všelijaké materiály, argumenty. Takže každým dňom tam niečo pribúda, vylepšuje. A povedal by som, že už na takých... 99% to máme urobené, len problém je v tom, že jak to dostať medzi ľudí. My keď chceme, chceme sfúčiť referendum, tak musíme ho... Sú na to dve cesty. Jedna je cez parlament, To tomu neverím, že sa podarí, ale teoreticky tá možnosť je, že poslanci by to urobili, ale to neurobia. Druhá možnosť, veľmi ťažká, ale, ale aspoň ako tak reálna, by bola uh, funkčné referendum cez uh, referendum za súčasne platných podmienok. To sú teda, kaskanárske podmienky. Teda, teda, aby som to zhrnul, takže urobiť uh, funkčným referendum vďaka aktuálne nefunkčnému referendumu. Hm? <sík> no, ono, ono teoreticky, teoreticky funkčné je, len tie podmienky sú no. také kruté, no, že, toto. no však, vieme zatiaľ, koľko bolo referend a ani jedno nebolo úspešné, teda, lebo toto, čo bol, jediné, ktoré bolo úspešné, teda bola nadpolovičná väčšina voličov, či splnilo sa kvorum, bolo o vstupe do Európskej unie. No aj to podvod, Ale to bol, to bol podvod, hej? To, to sám povedal Gašparovič, to povedal... Aj Fico. A Fico to povedal, hej, to no. povedal Gašpar. Čiže oni sami to povedali, že, že to bolo zmanipulované. Čiže ani jedno nebolo splnené. No a teraz zotázka je len to, že či, či v spoločnosti sa nastanú nejaké také komplikované problémy, nejaké ťažkosti, ktoré donútia tých ľudí, že si konečne uvedomia, že tak, tak poďme to zrobiť nejakým hej, a, a všetci zapnú. A za týchto podmienok, lebo vidíte, aj teraz no, vyzberali nejaké podpisy, ja neviem, jakým spôsobom a koľko z nich bude platný, ale no, teoreticky tých 350 tisíc podpisov vyzbierali. Ale e, ďalšia vec je, aby to prešlo cez ústavný súd, a ďalšia vec, potom tá najhoršia, aby prišla tá nadpolovičná väčšina. No a to fakt musí niečo, byť asi niečo... V našich, v našich podmenkách znamená zhruba 2,3 milióna ľudí. Teda. Áno, 2,3 milióna ľudí. No a to hovorím, to by musela byť furt, furt nejaká, nejaká masívna kampaň, že by sme sa vedeli dostať do, do mass médií, hlavne do STVR-ky a že by aspoň raz do týždňa bola nejaká relácia a Zmás hovorilo sa treba... o tom možno sa treba spýtať Jara Nadej, ako dokázal takú vysokú účasť na operácii Spoločná zodpovednosť? Že to by bol spôsobne? No. <laughs> Otázka je, či to bolo čisté, alebo nečisté. No neviem. No, no nebolo však, a ja žartujem, samozrejme. Ale... No, Takže... operácii, spoločná zodpovednosť, keby niekto nevedel, tak to bolo to prvé mas masové šparanie v nose, teda, čo nanútilí na nanútilina občanom Slovenska. No ale Matovič, áno, to, je, to je v podstate to, čo som povedal, že keď vznikne v spoločnosti nejaká taká situácia, že to donúti tých ľudí, no tak vtedy ta, ten koronavírus donútil ako tých ľudí. Hej. To, že ako boli zmanipulovaní a tak ďalej, že bola pravda, nebo to už je druhá vec. Ale ma, media, mass media na tom tvrdo pracovali a zmanipulovali tú väčšiu časť. A teda neviem, či väčšiu časť, lebo e, jak mám informácie, tak väčšia polovička nebola zaočkovaných. To, to bolo ešte... také tesné, tak ja by som to upresnil, že bo, teda poprvé máme väčšinu a menšinu, polovičky sú vždy rovnaké, <laughs> a po, podruhé teda, že oficiálne, neviem ako reálne, lebo však tam boli tie podvody, že sa zaočkovalo umývadlo a podobne na miesto toho človeka, ale zapísalo sa do systému, že bol zaočkovaný. Ale oficiálne teda viac než polovica dospelých, ale menej než polovica občanov, pretože z detí zďaleka nebolo také percento zaočkovaných. Čiže, čiže takto. Že nad 17 rokov to bolo viac než polovica, ale celkovo, keď už rád aj deti, tak to bolo menej než polovica. Takže tak. Hej, tak to, presne to, to som si ja spomenul, to umývadlo, lebo také informácie som mal. To znamená, hmm. že veľa bolo len takých fiktívnych. Nikto nevie koľko percent, no ale... Hej. Dobre, vráťme sa teda k referendu. Ja by som len povedal, že, že slovenský preklad, taký aspoň zažitý e, referenda je, že všeludové hlasovanie. Ale my máme dve veci, že jedno je referendum a jedno je plebiscit čo sa veľmi, veľmi podobajú na seba, ale nie je to úplne to isté, že v tom referende sa hlasuje o nejakých zákonoch, alebo o ústave, aj zmenách ústavy a takýchto záležitostiach, že to, to má mať nejaký následok v zbierke zákonov. Zatiaľ, čo po to, čo má Viktor Orbán také oblúbené, že sa pýta občanov na ich názor, napríklad, že či má Ukrajina ísť do EÚ, alebo nemá. To nemá nejaké vyjadrenie v následnom zákone, teda zápis do zbierky zákonov nie je výsledkom toho referenda, ale je také niečo, že keď je teda zástupca ľudu, tak sa pýta ľudu na jeho názor, že ako má ďalej viesť svoju politiku. Tuto možnosť, túto možnosť aj, my, aj my máme. Stačí vyzbierať, teda keď je cez vyzbieraných 100 tisíc pod petíciu vyzbieraných cez 100 tisíc podpisov, tak sa s tým už musí zaoberať Národná rada. No a potom samozrejme záleží od toho, jak je formulovaná tá otázka. Lebo pokiaľ je otázka formulovaná ako teraz na Národnú radu, no tak tým sa nemení ústava. Hej. Čiže keď človek chce mení tú ústavu alebo nejaký zákon, no tak, tak to musí byť sformulované a hlavne musí to byť v tej legislatívnej forme, pretože keď to referendum by bolo platné a úspešné, tak ten text, ktorý má byť napísaný v legislatívnej forme, sa priamo zapisuje do zbierky zákonov a priamo podľa toho sa mení buď ústava, alebo doplňa zákon tej tej zbierke zákonu. Hej. Takže e, tu možnosť máme aj my toho, toho že len, že len prosť ako oslovi tú Národnú radu a dať tam nejakú požiadavku na nich. Hej? Mm -hmm. no. Dobre, tak ja myslím, že na úvod toto bolo a teraz by som chcel uh, tak ísť od začiatku pomaličky, podľa tej nechce, mojej nechce, stránky, <laughs> aby, aby ľudia mali nejaký, tak, nejakú takú kostru, taký, takú, o čoho sa môžeme urietať a potom to môžeme rozpitvávať do boka. Takže z čoho my vychádzame? My vychádzame z toho, že v článku 2 odsek 1 ústavy Slovenskej republiky sa píše, Štátna moc pochádza od občanov, ktorí vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. No a z tohto ustanovenia vyplýva, že demokratický systém Slovenskej republiky má stať na dvoch rovnocených a navzájom sa doplňujúcich pilieroch. Na zastupiteľskej demokracii a na priamej demokracii. Čiže skutočná demokracia má dve neoddeliteľné časti. Priamu aj zastupiteľskú skutočná demokracia bez priamej demokracii neexistuje, to je nezmysel, to je toto, čo máme teraz a len priama demokracia, ako niektorí na, na, tých, na tých sociálnych sieťach píšu, že oni sú len priamu demokraciu, to by sme my museli od rána do večera len hlasovať len čom rozhodovať, to je zase nezmysel. Čiže musí to byť vyvážené. To je byť... sa možno že v rámci nejakej malej osady alebo lazov, alebo tak, kde sa vedia všetci stretnúť pod jednou strechou, ale... Ako ano, ale v rozmeroch miliónov ne... ja, ale, ale treba rozhodnúť či, či pôjde červený traktor alebo modrý traktor no, a teraz zase no. všetci sa budú musieť zísť ale oni sú zrozlezení, každý robí nejakú svoju robotu čiže kvôli tomu aby sa schádzali no nie, tak najprv si niečo dohodnú niekoho poveria, je tam nejaký vedúci a ten vedúci to tam riadi no keď to bude zle riadiť, po obede zistia že to zrobil blbo tak buď ho vymenia alebo povedia, tak zajtra to už robíme ináč hej, tak, tak toto môže byť ale existujú, slomu... nie existujú, nie existujú aj také psychologické výskumy, že, že, keď, že aká veľká môže byť nejaká skupina ešte, aby bola nejak produktívna v tom zmysle, že sa vôbec niekto dostane k slovu a tak. A tamto je ano. niekde okolo 30 ľudí v podstate to vychádza. Hej, hej niekde Takže sa aj také... také číslo 12, že nejaký vedúci má koľkých podriadených, má nejakých tých podvedúcich, hej, tak tiež uh -huh. ich nemôže byť 100 zase. Áno, toto je určite. Takže no, že, súčasné... Hej, že... Tých 30 maximum je úplne naivné myslieť si, že bude milión alebo 5 milión alebo 4,5, koľko to máme voličov, hlasovať o všetkom, lebo hlavne sa všetci nevyznajú do všetkého. To je nonsens samozrejme. Takže a skutočnosť je teda ako tak, teraz je aká, že žiadne výváženie, ale zastupiteľská demokracia, aj to není zastupiteľská demokracia, to je podvod, pretože zastupiteľská by bola vtedy, keby nás oni skutočne zastupovali a robili by po, po svojom zvolení to, čo slibovali. No, oni robia často opačne. A čiže to je 100% a priama demokracia 0. 0. Ani jedno referendum re, nebolo úspešné, nebolo platné a to, že volíme tých svojich zástupcov a oni potom robia, čo samých sú, no tak to je násmiech zase. Hej? Čiže my z tých 0 a 100 potrebujeme dostať 50 na 50. Hej? O to nám ide. No a tá zákaka je skutočnosť. Čiže vo voľbách rozhodujeme len o sľuboch, pretože poslanci majú voľný mandát a predvolebné sľuby nie sú pre nich záväzné. Medzi voľbami nemôžeme rozhodovať o ničom, pretože referendum je v praxi nefunkčné. Počas celého volebného obdobia sme len divákmi vo vlastnom štáte. Protesty, pochody, petície, memoranda a ďalšie formy občianskej iniciatívy majú minimálny praktický účinok. Poslanci počas svojho volebného obdobia rozhodujú aj o mnohých veciach, ktoré vôbec nemali vo volebných programoch, a často proti záujmom väčšiny občanov. Vlády a poslanci sa pri neplnení sľubov vyhovárajú na nedostatok hlasov v Národnej rade alebo na koaličné kompromisy. Pritom sľuby, vďaka ktorým boli zvolení, by mohli presadiť referendum, no najprv by ho museli sfunkčniť. Súčasne platné podmienky pre pre referenda sú nastavené tak, že sa v praxi využíva len veľmi zriedka a ak sa uskutoční, tak väčšinou je neplatné. Výsledkom je, že situácia na Slovensku sa stále zhoršuje, verejný dlh a závislosť rastu. suverenita Slovenska sa stráca. A to bez ohľadu na to, či je pravicová či ľavicová vláda. Rozdiel len v tom, akou rýchlosťou sa zhoršuje tá situácia. Za niektorej vlády veľmi rýchlo a za niektorej pomalšie. Ale ešte ani za jednej vlády sa nezačali zlepšovať pomery. Takže toto vieme zrobiť jedne tým, keď si, ako sme to nazvali v tej úvodnej relácii, teda názov relácie, že ako si vládnuť sami. Až vtedy začne, môže byť začať dobre, keď si začneme vládnuť sami. No a teraz ako z toho vonku, toto bolo popísané, že aké je ten tak skratke, sú problémy a teraz ako z toho vonku. Čiže my občania musíme mať možnosť rozhodovať o dôležitých veciach priamo a bez politikov aj medzi voľbami. Musíme mať možnosť zablokovať zlé rozhodnutia našich volených aj nevolených zástupcov ešte pred nadobudnutím ich učinnosti. Musíme mať možnosť presadzovať vlastné návrhy zákonov. Musíme mať možnosť skrátiť volebné obdobie poslancov Národnej rady, prezidentovi, generálnemu prokurátorovi, ústavným súdcom, riaditeľovi STVR, rade STVR a podobne. Posledné slovo musíme mať vždy my, občania. No a toto všetko sa dá zrobiť len prostredníctvom funkčného inštitútu referenda, prostredníctvom štyroch typov celoštátnych referend. Ja stále, keď tu hovorím o tom referende, stále sa bavím len o referende na celoštátnej úrovni. Neriešim uh, tie lokálne referenda, hej, ktor ktoré samozrejme majú tiež svoj význam a tak ďalej, ale toto my neriešime. Lebo tie sú vlastne závislé na tom, aká bude situácia v tom štáte a, a tie uh, parametre pre nich, takisto vy, my vieme na tej celoštátnej úrovni nastaviť tým funkčným referendum. No a teraz tie, tie štyri typy referend, ktoré máme. Tak prvé je povinné. Ináč odborne sa tomu hovorí, ako píšu, že obligátorne. Hej, to znamená, že, že povinné, záväzné alebo automatické. Povinné referendum, ale nie povinné s povinným kon, e, účasťou, ale s povinným konaním. To sa často ľudia milia, ktorými aj píšu, hovoria, že sú povinné, pretože vo Švajčiacku je povinné, nie je tam povinné, je povinná len, len konanie. A to je referendum, ktoré je uvedené v článku 93 1 Ústavy Slovenskej republiky. <kým> tam je uvedené zatiaľ iba jedno, a to, že referendum sa vždy musí konať, keď chceme vstúpiť do nejakého štátneho zväzku, alebo vystúpiť z neho. Tak toto muselo byť vtedy, keď sme vstupovali do Európskej únie. Čiže na to netreba zbierať podpisy, nič proste. Keď tá skutočnosť nastane, tak to referendum musí byť. Čiže je povinné skonaním. konaním. Zatiaľ je tam jedno, my tam chceme doplniť ešte aspoň ďalších 20. Druhé referendum je vetovacie referendum. To nemáme, treba ho zaviesť. To umožňuje odmietnúť zákon, zmluvu, alebo vládne nariadenie ešte pred nadobudnutím ich účinnosti. Tretie Tretie je občianské referendum, to máme, uh, to sa inač volá akože aj... Uh, no, teraz mi to vypadlo. Aha, bože, no za chvilku. Ja teda to je to, to, to, to, na čo treba vyzbierať tých 350 000 áno, tisíc. Áno, hej, to, to, to je teraz občianské, ktoré, uh -huh. ktoré je z, in, je z iniciatívy akože občanov, Občania musia vyzbierať minimálne 350 tisíc platných podpisov a k referendum musí prísť nadpolovičná väčšina všetkých opravnených voličov. Teda nejaké no št... 2,3 milióna. No. A nejaké 2,3 milióna. Hej. Mm. No a štvrté je parlamentné referendum, ktoré je, sa vyhlasuje na základe uznesenia Národnej rady. Čiže musí byť dostatočný počet podpisov teda poslancov a oni predložia prezidentovi, aby vypísala referendum na nejakú tému. Takže e, máme to obligatorné, máme, máme v podstate tie tri, lebo aj to parlament, e, naša ústava nerozlišuje medzi občianským a parlamentým, o to je ako jedno referendum, ale dobre to je vedieť. Lebo rôznym spôsobom sa k nimi vieme dostať, takže majú iné parametre, tak preto tie štyri. No, a teraz, čiže, no, tu, no teraz mi by šlo, fakultatívne, hej, oni to volajú aj, že, že to občanské je fakultatívne, ale to je trošku milné, lebo fakultatívne znamená, že je, že je dobrovoľné, alebo uh, v tom zmysle, hej, no ale dobrovoľné je aj to, to, to vetovacie, aj občanské, aj parlamentné. Takže tak sme ich pomenovali, máme, potrebujeme, aby sme mali štyri druhý referente. No a teraz, aké sú podmienky pre zfunkčinenie toho inštitútu referenda? Takže prvá podmienka je objektívna informovanosť a vzdelanie občanov. Druhá je nemožnosť zmarenia referenda po vyzbieraní podpisov. Tretia je 60 tisíc podpisov v priebehu 12 mesiacov. Štvrté je nulové quorum. 5. je hlasovanie bez podvodov, 6. je výsledok referenda, je možné zmeniť iba ďalším referendum a sedmička sú zásadné pravidlá pre referendum, je možné zmeniť len referendum. Za tieto podmienky sa nám podarí uzákoniť a splniť, takto referendum bude akože funkčné, tak ako má byť, nebude sa moc zablokovať. Čiže poďme na tú prvú, na tú, na tú objektívnu informovanosť a vzdelávanie občanov. Čiže štát musí zabezpečovať, nie my, to teraz musíme robiť my, ale takto, takto je povinnosť, by to mala byť nášho štátu, lebo štát to je, to sme my. Štát zabezpečuje podmienky na čo najširšiu a informovanú účas oprávnených voličov v referende. Veľa Veľa je kritik alebo pripomienok, že Slováci sú hlúpi, ako oni môžu rozhodovať a k referendu, a aj tam nikto nepríde. No a toto musí robiť štát. Štát má područí médiá, teda má mať na nich vplyv, tak nech robí takéto opatrenia, informuje aby tí ľudia neboli hlúpi a aby ich prišlo čím viacej. Aby si nestiažovali potom, keď dosiahneme to nulové kvorum, že je malá účasť. No štát nech na tom pracuje, nech je väčšia účasť. Nech robí takéto opatrenia, alebo takéto, uh, tak nech tie, tie médiá vysielajú, aby, aby tí ľudia tam prišli. No pokiaľ, pokiaľ sú voliči hlúpi, tak potom, uh, prečo im je vlastne dovolené voliť poslancov? Presne tak, presne tak. A ďalšia vec je, že, že hlúpi nie sú, pretože všetky doter referenda, ktoré doteraz boli, tak v každom jednom referende sa ľudia rozhodli správne. Problém len bol v tom, že referenda boli neplatné pre nízku účasť. Ale poviem len napríklad ten referendum, ktoré bolo o, o sprivatizovaní strategických podnikov, tak oni hovoria, že, že ľudia sa ako rozhodli. Nerozhodli sa. Cez 70 ľudí bolo proti tomu. Len problém, že nebolo nad 50% a referendum bolo neplatné. Ale oni sa, oni sa rozhodli správne v tom. Keby to bolo ako po švajčiarsku, tak referendum je platné a vysoko vysokoúspešné. Aj v ďalších referendách. Správne sa rozhodli. Takže jasne, že máme všelijakých ľudí a vedomostiami na nejakej úrovni alebo, alebo nejakým majú záujem, nemajú záujem. Ale to nevadí, aj vo Švajčiarsku nepríde 100% k referendu. Príde tam 40%, no tak prídu tí rozumnejší, tí, ktorí sa zaujímajú o politiku, ktorým záleží na tom, ako, ako bude to ďalej u nich fungovať. No a tí rozhodnú. Však 40%, keby to bolo na Slovensku, no tak to máme 2 milióny. To není, to není málo, keď tak 2 milióny príde k referendu a povie svoj názor. Takže na informovanosť. Čiže potrebujeme čo? Vyváženú verejnú diskuziu hlavne v stvr v ktorej rovnaký priestor dostanú zastancovia aj odporcovia referenda, nielen len zastupcovia vládnych a opozičných stran. Pred každým referendom voliči dostanú oficiálnu informačnú brožurku, to ja hovorím, ako čo by malo byť, hej? ktorá obsahuje neutrálne vysvetlenie návrhu a argumenty jeho, jeho podporovateľov aj odpo odporcov. Takto funguje vo Švajčiarsku. Každý dostane vytlačený uh, materiál, kde polovičku priestoru majú na to tí, ktorí sú za referendum, a druhý polovičku majú tí, ktorí sú proti tomu referendu. A ten človek si v kľude to môže prečítať, okrem iných, že sú nejaké relácie a tak ďalej, ktoré si môže pozrieť, no a na základe toho sa môže pekne rozhodnúť. Ďalšia vec, vzdelávanie občanov v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a našimi tradičnými hodnotami, hlavne prostredníctvom verejnoprávnej STVR, STVR a školstva. Toto je základ, aj do budúcna. Keď chceme, aby to referendum aby sa ľudia rozhodovali správne, no tak nesmieme z nich robiť hlupákov a všelijakými tými debilnými seriálami a tou primitívnou zábavou a, a ďalšími vecami proste vychovovať z toho zvieratá a nie ľudí, ale aby to boli normálni, slušní ľudia, ktorí tomu rozumejú od malička, od určitého veku. Však niekedy sme mali v škole občianskú vychovu. Ne? Tak aj teraz sa môže niečo také... Neviem, čo majú, nechodím do školy teraz... Takže niečo také by malo byť, už od školského veku, treba zo nejakých, ja neviem, 15 rokov, príklad, by to už mohlo byť, aby e, také základné informácie o tom, ako sa riadi štát, ako to funguje. E, takže toto je prvá podmienka. Keď toto, keď toto nezvládneme, tak samozrejme potom aj, ten, aj to referendum. Ale vidíme, že aj za za týchto veľmi ťažkých podmienok, teraz sa ľudia rozhodujú správne, takže toto by, Adam, nebol až taký veľký problém. Problém je to to quorum, hej, a počet podpisov. No, druhá možnosť je nemožnosť marenia referenda po vyzbieraní podpisov. No, čo sa párkrát stalo teraz, že niektoré petičné výbory vyzbierali okolo 400 tisíc, 500 tisíc podpisov, odovzdali prezidentovi Prezident to dal na ústavný súd a ústavný súd povedal, že otázky sú zle napísané. No to je čo? Kocúrkovo? No v tom, v tom no ostatnom čo? prípade to dokonca ani nedal na ústavný súd a zmietol to zo stola sám prezident. No tak pokiaľ to je úplne jasné, no tak ako, no čo, čo s tým robiť, hej? No veď teraz, čo Naď písal. No keď som si prečítal, hovorím, no čo za tupcov majú okolo seba? Jak môžu také niečo napísať? Alebo to je úmysel, tak keď to robil, keď to, keď to robil Fico, že, že by to zrobil úmysel, ja neviem, ja to nemôžem potvrdiť, ale pokiaľ by to bol ich úmysel, však on je sám právnik. Koľko právnikov kolo seba majú? Koľko, koľko z nich, čo, tak, čo boli niekedy v smere, alebo čo boli ústavní právnici? A oni nevedia napísať referendovú otázku. Hej. No to, je, to, je, to je katastrofa toto. Tak ale by, vtedy som chápal, oni boli v opozícii, čiže oni potrebovali, možno, možno sami si to uvedomovali, že to referendum nebude, ale potrebovali získať hlasy, hej, čiže robiť si kampaň. To by som chápal. Ale u Nadia, keď tí progresívni liberáli, oni majú všetky médiá, aj STVR-ku majú na 50%, tak tam, tam ten dôvod nechápem, prečo, či sú tak tupí, No, ja, ja, no pak... ja neviem, neviem, ale môžete zacitovať, že ako znie tá referendová otázka v tom naďom kvázi hey, istávom referendo. Otvorím si, ju, si Lebo poďme na cítim tiež iba robí kampaň, pretože oni predtým, ak začali zbierať podpisy, mali menej než 3% v prískumoch a teraz už majú nejakých 5-6%, takže vyzerá, že to zabralo. A... Yeah. To je... Ja, ja som zabudol na to, že teraz na teda podával toto. To, to, to predchádzajte, to som myslel, to, čo bolo slovenské hnutie obrody a, a títo čo dával otázku o tom, že nemáme aplikovať proti ruské sankcie, čo mi prišlo ako úplného vodina, pretože na jednej strane náš premiér ich môže schvalovať, ale my ich nebudeme aplikovať, že však to je nezmyselné, že keď už mali dať referendovú otázku, tak mali zakázať premiérovi ďalšie schválovanie proti ruských sankcií a tým je to vyriešené. Tam bolo hlúposť na hlúposť. to je jedna. A druhá pretože vec je... náhle to náš premiér nepodporí, tak to celé padá, pretože tam je nutná jednomyselnosť celej Európskej únie. A tým pádom by boli zrušené tie európske sankcie. A tým pádom by sme ich my nemuseli dodržiavať, ale, ale akože my ich budeme schvalovať e, rukami premiéra alebo ústami premiéra, a zároveň ich nebudeme dodržiavať, to je plný nonsens. absurdnosť totálna. ďalšia vec, že tie sankcie treba nejako definovať. Ďalšia vec, odkedy? Že proti aj tie, ktoré boli, alebo ktoré budú? A ako vieme, aké sankcie budú o mesiac? A čo keď o mesiac budú také sankcie, ktoré budú správne? No oni to, no to tam... definovali ako, že, že tie, ktoré poškodzujú Slovenskú republiku, ale... No a to je kto to definuje? Kto definuje hlista, to? Kto, kto definuje hej, že tam to? treba nejaké meradlo, že, že, aby hey. bolo objektívne jasné, že nás to poškodzuje, ale to je veľmi subjektívne, že čo nás poškodzuje, či hey. nie. Čiže také niečo by sa dalo maximálne, keďže vyzberali nad 100 tisíc podpisov, tak to maximálne by mohlo ísť ako Národnej rade a že sa tým budú zaoberať poslanci. Hej? Ale paradox je, ale... že poslanci vlastne schválili vďaka veľmi zaujímavej konštelácii Ej. veľkej neprítomnosti, schválili to, že nechcú podporovať ďalšie, ďalej teda tie protiruské sankcie, ale Fica to úplne odignoroval. A po ďalej. Že... Ale <laughs> dobre, ale tak e, jaká to bola tá náďová otázka? Teda, že... No náďová tá prvá je, že súhlasíte uh -huh. s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktorým skráti svoje devia... uh -huh. deviate volebné obdobie a deň predčasných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky určí tak, aby sa konali do 180 dní od vyhlásenia výsledkov referenda. Uh -huh. No, a tam je ten nezmysel v tom, že referendum nemôže dať príkaz poslancom, pretože o, o, oni majú voľný mandát. Áno, presne. To je totálny nezmysel. Hej. No. Druhá otázka. Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v paragrafe 24a odsek 1 písmeno B zákona číslo 120 lomeno 193 zbierky zákonov o platových odmienkách niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení. Takže aj prečo No, no jak, môže byť, jak môže byť napísané v referendovej otázke, že napríklad, hej, to je, to je, to, ktorý koň to tam akože že vložil, hej, proste, no to je, je nezmysel. Ako myšlienka môže byť dobrá, ale je, je proste zle naformulovaná, a tretia. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené úrady špeciálnej prokuratúry a, Národnej a Národná kriminálna agentúra. Uh -huh. No, ale to je, to je zase, to je čo tým chcú dosť... Národnú radu, hovorím, nevedia donútiť. Čiže my môžeme robiť nejakú zmenu, ktorú chceme skutočnú zmenu robiť tým, že zmeníme znení buď ústavy, alebo niektorého zákona. Ale... To, to, to musí byť zase v legislatívnej forme. To, a, a ústava nemôže byť e, hoci čo tam napísané, hoci aké a v nejakej takej neurčitej podobe. Oni by mohli e, napísať, že, či súhlasíte so zrušením toho konkrétneho zákona, ktorý ruší tú špeciálnu prokuratúru a nakáhne. Áno, áno, keby, keby. To no by ale mohli. to by mohli, ale za Že by sa to vlastne Že by sa to muselo vrátiť hej do pôvodného hmm. stavu, hej, Keby to bolo možné. Ano. To už čo by z ústavný súd robiť? Čiže hovorím, sú len dve možnosti, budde nejaké doporučenie alebo tlak, tlak na národnú radu, že si uvedomia, že prišlo toľko a toľko ľudí a 80% mm -hmm. bolo za, tak mali by sa tým riadiť. hej? Ale, ale nikto ich k tomu nevie donutiť, pretože majú voľný poslanecký mandát. A keď chceme to skutočne dosiahnuť bez toho, aby, aby do toho zasahovali politici, no tak musíme rovno napísať v legislatívnej forme a meniť buď zákon, alebo, alebo ústavu. Lebo sú, mám také napríklad teraz niektorí kolegovia tam, lebo na tých sociálnych sieťach píšu, aké majú rôzne občanské združenia, oni majú tiež pripravené kopec referendových otázok. Uh -huh. A majú ich napísané vo všeobecnej takej rovine, že my chceme toto. Čo si? A hovorím, a teraz ako chcete, aby, aby to, ako chcete týmto zmeniť ústav? To je proste nezmysel. Tam je, tam je. Takže oni, uh, Penátska komícia sice ona doporučila, že môže byť referendum aj v takejto forme, že napríklad môže byť štilizované, že uh, žiadame zmeniť ústavu uh, v tom a v tom zmysle. A je to... Je to po všeobecnej rovine. No tak toto sa potom doručí akože prezidentovi. Keď to prejde cez ústavný súd, potom musí vzniknúť nejaká odborná skupina, ktorá vypracuje potom už legislatívnu formu a táto by potom išla. Ale kde je zaručené? Otázka je, ako dlho to bude trvať? Kým to oni vypracujú? A ďalšia vec je, či potom ten petičný výbor bude spokojný s tým znením. Či, či tým, jak to no oni tam pre... upravia napíšu, či, či to nezmení uh, význam toho, hej? Alebo to, kde, kde ste si do boka, že to proste pôjde. Takže preto je, preto je najlepšie, keď, ho, keď sa bavíme o zmene ús, zákonov a ústavy, napísať priamo v legislatívnej forme. Môžem ja potom svoje tam prečítať, ktoré tam máme. Aby ľudia mali predstavu. Dostaneme sa k tomu. My máme štyri referendové otázky, napísané v legislatívnej forme. Je to do, tak je to odobrené dokonca aj právnikmi, ktorí sa venujú ústavnému právu. Takže malo by to, teoreticky, teoreticky by to malo prejsť. Takže toto môžem zrušiť. Dobre, kde sme? Tu poďme. Ja, ja by som to vysvetlil, že prečo on tak ako v podstate hlupo formuloval tú prvú otázku, lebo oni si vlastne sami zakázali volebného obdobia Národnej Rady tým samotným referendum. Čiže zostala iba tá možnosť, že sa poslanci rozhodnú tak. No to toto vysvetlil k tomu prezident. Hej, ten prezident Pellegrini to teraz mal taký videjko, to som videl, kde to jasne vysvetľuje, že oni sami si to spôsobili. A presne, to je pravda. Presne, presne. To je pravda. A potom veľa razy e, také mienky sú, že, že Čaputová zmali, zmarila referendum. No uh -huh. ona ho nezmarila. Tie refer ja, ja ako čaputovu nemusím, hej, proste to je u mňa, no nebudem, radšej si kúsim do jazyka, ale proste bohužiaľ v tomto prípade ona a ústav, lebo ja som čítal ten nález ústavného sudu, má to okolo 60 strán uh -huh, uh -huh. A, a ja s nimi súhlasím. Bohužiaľ, Fico to, na, to napísali zlé. Uh -huh. Takže darmo, že vyzbierali tie, tie podpisy a to všetko, ale ona má na to právo ústavné, ona požiadala a ústavný sú to správne pohodnotil. Hej. A nám zase veľmi pomohol v tom, že tam definoval presne niektoré veci, ktoré, ktoré boli také nejasné, uh -huh. takže napríklad tam, hej, sa hovorilo, že, jak niekto hovoril, že nedá sa referendomeň ústava. No tam je to jasne napísané že referendum sa môže meniť a tam je to presne definované tam je toho veľa, že, že dá sa a ďalšia več, veľmi dobrá vec tam bola napísaná, že a keďže sa môže referendum meniť ústava, to znamená najvyšší zákon v SR tak tým pádom je úplne normálne, že môžeme meniť aj bežné zákony a to je super, hej, lebo není to tam v ústave, kde si tak jasne definované a oni v tom náleze to pekne povedali, takže toto nám veľmi, veľmi nám toto akože pomohlo No a ten... Dobre, tá, tá pointa je teda v tom, že chcete predísť uh, tomuto scénáru, ktorý sa tu opakuje, žial, že uh, sa vyzbiera horko-ťažko a niekedy to trvá až viac než jeden rok. Uh, tých, vyše 350 tisíc podpisov, radšej viacej, lebo nejaké sú vždy neplatné. A vyjde to celé návnimoč, lebo to zhodí potom ústavný súd. Áno, takže Vrátim sa naspäť pre tých, ktorí mm -hmm. sa možno stratili v tom, čo sme všetko povedali, či je tu je ten druhý bod základných podmienok, ktorý sa volá nemožnosť zmarenia referenda, to zmarenie to je v úvozovkách, zmarenia referenda po vyzbieraní podpisov. To znamená, naša predstava je taká, že treba uzákoniť, to najprv taká možnosť teraz není, uzákoniť, aby petičný výbor mohol požiadať priamo ústavný súd, teraz e, fyzická osoba nemôže, Môžu to len právnické osoby, ústavný súd osloviť. Čiže aby ten petičný výbor mohol osloviť ústavný súd, poslať im tam vzorový petičný hárok a ústavný súd sa k tomu vyjadril a keď im to odobrí, potom by mohli začať zbierať podpisy a keď vyzbierajú dostatočný počet podpisov, už potom a odovzdajú prezidentovi a prezident zistí, že podpisov je, že sú v poriadku, že je ich na 350 tisíc a sú platné už by sa nemohol obracať na ústavný súd. Už by mohol len vypísať referendum. No a to sme rozoberali v tej našej skupine aj na Slobodnom vysielačiu hazu, to sme tam všelijaké varianty. No a sa najviac páči z toho, taká najrozumnejšia by bola tá, že e, bolo by to platené. V tom zmysle, že napríklad, ja ne, my, napríklad máme nejaký petičný hárok, vzorový, komplet by sme urobili presne, ako má, odoslali by sme a poslali by sme ho aj, vymyslím si teraz, s nejakou zálohou 100 eur. No a na tom ústavnom súde, to neznamená, že hneď sa tým musí zaoberať Senát alebo predseda ústavného súdu. Tam určite majú kopec právnikov, ktorí, ktorí robia tie pomocné roboty, a jak to zvykne byť niekedy aj u, ideme k notárovi alebo čo, tak má tam nejakú koncepienta ten urobi 99% roboty a ten právnik, ten notár to zoberá a podpíše, hej? Takže to nie sú tam, tam musia byť ľudia, ktorí tomu rozumejú Čiže tam by to dostal nejaký pracovník, on by si to pozrel a povedal a napísal hneď naspäť, no pozite tu vám má, chýba toto, petičný hárok má obsahovať toto a vy to tu máte zle, toto máte zle naformulované a vráti im to naspäť a jej povie. Alebo, alebo keby to bolo nejaká rozsiahlejšia práca, že veľa napríklad tých, tých, tých otázok bola, bolo by to zložitejšie, tak by im napísal, no toto odhadujeme prácu asi tak na, na mesiac, takže bolo by to, a to zase odhadneme tak tresniem, hej, bude to stať asi 3000 eur a, a, a osloví ich naspäť. No a oni, keď budú chcieť pokračovať, tak zase budú musieť vyzbierať 30 eurá, poslať naspäť a ten ústavný súd na tým začne zaoberať. A ta, ten poplatok by mal, mal, by, mal by pokryť e, náklady, náklady tých, e, tých ústavných, nieže je nejaká vymyslená súma horibylná, toľko, aby, bolo, aby, aby bola zaplatená mzda tých právnikov. No a keby zrazu tam prišlo a 100, 100 petičných výborov by tam poslalo petičné harky, Výborne, tak oni posúdia hneď, môžu to, to vás na dohodu, to nemusí byť pracovník priamo ústavného súdu, hej, môžu tam objednať, ale, alebo prijať do zamestnania ďalších 10 ústavných, a tie petičné výbory ich budú platiť na no by mal byť taký že keď im to prejde cez nich a už by to bolo schválené tak by to pošlo do Senátu oni by sa na to pozreli mali by to odobrené tými svojimi pracovníkmi povedali áno v poriadku ešte si to pozreli dobre dali na to razitko potvrdili poslali petičnému výboru a petičný výbor by zbieral podpisy keby sa im podarilo nazbierať dostatočný počet podpisov a referendum by bolo vypísané všetky peniaze ktoré do toho vložili by sa im vrátili a všetci tí, ktorí hlúpostiami e, otravovali ústavný súd nejakými debilovinami a zle napísanými a nem čo, tak oni by len platili tých právnikov a nič by sa im nevrátilo. Čiže vrátilo by sa len tým, ktorý to, ktorý to bolo seriózna, robota bola, a vyzbierali dostatom čipo a proste, aby, aby to referendum bolo. Hej. To je jedna z, z viacerých možností, ale táto možno sa mi páči na, na jej viacej. Keby, lebo nariekali niektorí, že však to zabijú, ústavný súd nebude príjmu 10, 20, 30 právnikov príjmu a nemusia to niekedy, hovorím, aj priamo prijať, môže to byť na nejakú dohodu alebo nejakú len na konkrétnu vec tam spracovať, posúdiť. Soberú za to odmenu, o toho. Takže, žiadne zmarenie referenda Petičný výbor musí mať jasné na začiatku. No keď bude šikovný, a to by nebola povinnosť, to by bola len ako o, voľba toho, keď, keď petičný výbor by si tak trúfal, aby mal takých právnikov za sebou, za ktorých by on by povedal, že, že je to na 100% dobré, no tak nemuseli by to absolvovať. Normálne by proste vyzberali podpisy a podajú. A potom by to mohla dať prezidentka na ústavný súd. Ale takí, ktorí by to nevedeli, ako, že nemali by istotu, No tak by absolvovali toto. A žiadne Myslím, že... To potom po... nemohol dať prezident na ústav, lebo nie, nie, sú, nie. už rozhodol predtým. Je tam sice jedna podmienka, to sme na to narazili tiež, trošku, ale taká teoretická, že pokiaľ uh -huh. by veľmi dlho trvalo tieto zbieranie podpisov, uh -huh. čož my chceme odstrániť, pretože dávame tam lehotu 12 mesiacov, ale aj to by sa mohlo teoreticky stať, že v tej lehote 12 mesiacov by sa významne zmenili podmienky právne napríklad, hej? A to no, znamená, že... Zmenila ústava tak, že už by platilo Áno. Čiže ten... ústavný súd aj. by im dal potvrdenie, že áno, je to v poriadku, ale pri súčasne platnej ústave. A keby niekto aj. medzi tým niečo upravil, no tak samozrejme, to by už bohužiaľ, to už by tam by bolo riziko. Uh -huh. Hej? Že... No tak... Ale aj toto máme trochu ako ošetrené. Mm -hmm. no. Ono sa to môže zdať akože veľa, že povedzme, že by im tam dali faktúru na nejakých 3000 eur, ale keď si človek zabere, že koľko je roboty ako s tým vyzbieraním, povedzme tých 400 tisíc, aby tam bola aj tá rezerva podpisom, a, tak to je rozhodne mnohonásobne viacej v tom finančnom vyjadrení, keď si prepočítame čas tých ľudí, čo to zbierajú, než nejakých 3000. Čiže... A, Dobre, zaplatili by 3000, ale ušetrili by si mnoholásobne väčšiu stratu vlastne. No ale to hovorím o nejakých zložitých ako veciach. Hej? Ešte ano, preženiem ano, to. Ano, napríklad ano. niekto môže prísť a bude chceť, lebo sú také petičné, alebo také občanské združenia, ktoré, mu už, ktoré už majú napísanú novú ústavu. Uh -huh, uh -huh, a ja sa pýtam, a kto vám to zrealizuje? A to si to myslíte, že prejde, ale dobre, keby tak chceli. A dajú im tam ústavu, novú ústavu im dajú, a nech ju akože odobria. No tak oni povedali, no tak dobre, my to môžeme robiť a budeme to robiť rok, príklad, hej? A, poviem, a, bude, a bude to stať 100 tisíc eur. Uh -huh. Aj przeniem to, hej? Ale napríklad naše čo, my máme 4 otázky a sú napísané veľmi jednoducho, lebo takto, tu spomínam tých, tých podmienok, že je 7, ale my z nich len 4 vyberáme do prvého kola, takže aj túto ako nemožnosť zmarenia nedávame, lebo je, je, je komplikovaná. To není jednoducho napísať a treba meniť mm -hmm. veľa. Nechceme tým... Čiže najprv prvé štyri pôjdu, nie prvé, uh, trojka, štyrka, 6, sedmička pôjdu a potom pôjdu tie, tie komplikovanejšie. Takže... Uh, no, teraz mi ušla myšlienka, čo som chcel povedať. No, že je taký čas, že by sme si mohli dať hodobnú prestavku. <laughs> za, za ten čas si, verím, to môže <laughs> tak sa budeme počuť znova o, o vyše 10 minút. No zahyň, s tudom večným zahyn podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva.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 a mňa pravdu tak zahmlieva Ja viem, že vám svojou nahotou Vstupujem občas do životov A v žiare mojej nahoty Vám vtedy lož zahrá do noty No prečo hráte podľa jej nút Aj keď vám nejde o život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 Ako ja, a svojou krásou vás opája, Vedia ja som mrcha, keď odvaha, vyzlečie ma celkom do naha, no preto má byť lož vždy mojka, že som nahá bez pekných šiat. Ja viem, že vám svojou nahotou vstupujem občas do životov.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 Keď mňa umlčí Tak u vás ľudí si zaručí Aj keď machia velisticky Pocit, že s ňou sa nič prakticky Nemôže nikomu z vás stať, keď sa jej podarilo Umlčať Mňa pravdu Smutnú a zrozenú Z toho, že Za celkom bezcenú Ma ľudia považujete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 Sto istotu, že patrí k ľudskému životu, a preto ty lož. Ľudí nič, ľudí podveď, nezničíš však nikdy moju spoveď. počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač. plewaszomne szycke ch cho pisze za nim otocza kusza szycko żeby zaznała A razkaz i tak na materna Bo i miasi tam pisze co swoje oči máš jak senieckę ja zea zawstan takó pozłem na ko Takoj má, že ty takoj man Už ti fú, či Radiozavináč Slobodný SK. Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník Môžete nám písať aj svoje otázky, námietky, pripomienky a ďalšiu spätnú väzbu cez zelené tlačidlo s názvom Otázka do štúdia na našej webovej stránke www.slobodnývysielac.sk alebo aj zavolať na telefónne číslo 048 381 0101. No a my pokračujeme v relácii vrba číslo 136 na tému Ako si vládnuť sami. Našim dnešným hostom je Pán Pavlo Stankovič, moje je Marian Filo a za technickú pomoc štúdiu v Banskej Bystrici ďakujeme Borisu koroním. Tak pred predstavkou sme tak začali rozoberať teda čo, čo, čo to je to referendum, ako by sa dalo sprevádzkovať tak, aby mohlo byť platné a užitočné, zatiaľ v podstate nie je. A neviem, do aké miery to už uzavrel pán Stankovič, alebo teda koľko nám ešte chýba k tomu, aby sme sa pustili do otázok. No, ešte... Ale môžeme aj pomedzi to, no, tak, aspoň dokončím tu Dobre, tie základné zákončite. podmienky. Hej? Áno, áno. áno. Ale môžem to aj potom skrátiť, alebo potom sa môžeme vrátiť k tomu. Uh -huh. Čiže rozobrali sme druhý bod, čiže nemožnosť zmarenia referenda, no a tá myšlienka mi ušla, že teda naše referendové otázky, keďže sme na nich celkom seriózne dlho pracovali a sú už nejakými právnikmi odobrené, myslím si, že toto, s tým by ústavný súd určite nemal dlho práce, čiže určite by to ani veľa nestalo Takže ja hovorím, keď niekto da veľa otázok, zle pripravených, viacej by zaplatil. Tak, ale to je jedna z tých len možností, ako by sa to dalo vyriešiť. Dobre, tretí bod. Zníženie pod, po, počtu podpisov. Čiže my navrhujeme 60 tisíc podpisov v priebehu 12 mesiacov. No a teraz, ako sme sa k dostali? Uh... Keď sme, oslovil ma asi pred nejakým rokom jeden petičný výbor, oni chceli sa do toho hneď pustiť, chceli po mne referendové otázky a e, jedné z, z tých problémov, na ktoré sme narazili, bolo presne tých počet podpisov a e, za akú dobu. No bolo nás tam 20 a bolo 20 návrhov, ako, ako to vyriešiť. Každý, má ten, proste, každý mali nejaké iné číslo, in, iný nejaký dôvod, Nakoniec sa to aj rozpadlo a ja som tu debatu uzavrel s takým... Lebo to sa môže opakovať, ten problém. Tak som to uzavrel s tým, že teda jednoznačne vychádzame z počtu, ktoré má Švajčiarsko, pretože oni to už dlhodobo používajú, je to overené, nie je to žiadny vymysel. A oni majú 100 tisíc podpisov <kým> vyzbierať za 18 mesiacov a je ich teraz 9 miliónov na 5,4 milióna Slovákov je to 60 tisíc. Najprv nám to vychádzalo, najprv bolo 8,7 pred nejakým rokom dvomi, tak nám to vychádzalo 62 tisíc, no teraz nám pomohlo, tam prišli ďalší pristahovalci, aká už je 9 miliónov. Tak sme to zákruhli na 60 tisíc a ešte sme to skrátili, aby nám to nemohli vyčítať z tých 18 mesiacov na 12. Pretože ide o to, aby to referendum bolo aj prúžne. Nemôže sa nejaké otázky zbierať, ja neviem, niekoľko. Teraz nemáme žiadny časový limit. A to znamená, môže nikto zbierať 5 rokov a po tých 5 rokov, keď to bude mať vyzbierané, už tá otázka vôbec nemusí byť aktuálna. Ne? Takže aby to bolo. Takže sme povedali, nič, žiadne, ideme presne na prepočet na Švajčiarsko s tým, že po troch rokoch to môžeme upraviť, pretože to nám umožňuje ústava. Lebo o tej istej otázke sa nemôže uh, skôr ako po troch rokoch hlasovať. Čiže po troch rokoch uvidíme, aké sú naše skutočné praktické skúsenosti a môžeme to potom opraviť. Hej? To nie je problém. Štvrtý bod je nulové kvórum. Kvórum znamená, že účasť je stanovenie minimálnej účasti voličov. No teraz je 51%. Zase, sme z toho, zase tam sú veľké rozpory boli a návrhy, niektorí chceli znižiť len na 25% a všelijaké rôzne podmienky. No my vychádzame z toho, že jediné čisté riešenie je to, čo má Švajčiarsko a to znamená nulové kvórum. A nulové kvórum to znamená, že teoreticky by som povedal, že prídu dvaja alebo traja k referendu, dvaja budú za jeden bude proti a tí dvaja rozhodnú. No ale samozrejme to je nezmysel. Pretože e, zoberme si tak, že keby sme len tých 60 tisíc podpisov, keby bolo vyzbieraných, tak keď niekto dá podpis, že je za to referendum, tak nám aj k tomu referendu príde. Hej? Čiže minimálne 60 tisíc. A ja si dovolím tvrdiť, že tým, že keby, sme zaviedli, keby sa podarilo zaviesť nové kvórum, a my by sme v tej kampanii predreferendovej povedali e, občanom, že to je jedno, z vás prídu, výsledok vždy rozhodne väčšina z tých, ktorí prídu. A tým by sme zobrali tú možnosť politikom využívať tú šancu, že povedia nechoďte, lebo to je Ficové referendum, nechoďte, lebo to je toto, toto. A referendum je neplatné pre, pre nízku účasť. Tato karta... Tak, takzvané, že voliť nohami. Áno. <rý> <rý> Takže toto by tým politikom odpadlo, a už by museli prejsť na argumenty. Na skutočne nejaké argumenty. No Samozrejme, že odhovorať môžu, ale musia použiť nejaký rozumný argument, aby, tie, aby tomu ľudia uverili. A ja si dovolím tvrdiť, že tým, že zavedeme nulové quorum, účasť bude vyššia, ako keby nebolo nulové quorum. Pretože a hlavne, hlavne tie ďalšie, dajme tomu prvé, že možno by neverili tomu, ale keby to referendum bolo platné a tie výsledky z toho referenda by sa uh, dostali do ústavy a zmenila by sa skutočnosť. A tí ľudia by si povedali, ejha, ich tam prišlo len 30% a oni to zmenili. No možno, že si povie, no dobre zmenili a ja by som tak hlasoval, ale na budúce môže byť nejaký iný problém a my im povieme, no, keď budete sedieť doma na gavčiku, tak rozhodnú za vás. Ale platné to bude určite. Hej, takže ja hovorím, jediné čisté riešenie je nulové kvorum. Žiadne iné podmienky, žiadnych 10%, 15%, 25%, nie, nulové kvorum. A štát nech robí všetko preto, aby tá účasť bola vyššia. To znamená, relácii VSTV, ke politici nech, nech robia agendu, nech robia tlačové, uh, tieto kom, uh, tlačové besedy a nie, nech proste hovoria, uh, nech ľudí pozývajú, a nech to vysvetľujú, aby, aby motivovali tých ľudí. No však, aby prišlo čím viacej. Aj keď sú nejaké, treba z uh, voľby starostu hornej-dolnej, tak uh, keď tam príde jeden volič, tak on zvolí starostu sám. Áno. Takže... No. Prečo by mala ano. byť referendum mínimka? Však to je to rovnaké pri všetkých voľbách. Áno, všetky voľby, ktoré sú doteraz, majú nulové quorum a všetky sú platné. Napríklad do Európskeho parlamentu boli také, kde bolo 11%. No tých 11% no. ľudí rozhodlo, že ktorí tam, ktorí tam pôjdu. Hej? No Takže a ty, je... zvo, ty zvolili inak teda ps vtedy <laughs> to, to bolo 2019 tuším. Tedy to no. A to bolo zaujímavé vlastne, lebo oni vyhrali uh, eurovolby a už boli takí, akože veľké svaly mali hmm? virtuálne a hneď následné, rok na to, parlamentné voľby boli pod šiarou. Aj, <laughs> čiže víťazí vlastne prepadli v parlamentných voľbách. Toto bolo veľmi vtipné. Jasné. Takže jedno záleží To bolo práve, práve rozdiel v tej účasti teda. No a tá účasť zase, keď ja hovorím, že dá sa, dá sa zvýšiť to vo sveto, dá sa, už sa zvýšiť len tým, že ľudia si uvedomia, že každé referendum bude platné, ano. ale zase nesmieme byť naivní, že k referendum bude chodiť 80% ľudí, pretože dlhodobé, uh, dlhodobé skúsenosti zo Švajčiarska sú také, že tam priemerne chodí pri tých bežných referendách okolo 40% ľudí. A pri takých nejakých veľkých, veľmi významných, tam príde dajme tomu 60-70%, tak som už mm. spomínal, že posledné referendum, ktoré bolo teraz vo Švajčiarsku, bolo o zachovaní e, hotovosti, používania hotovosti, no tak tam prišlo Okolo medzi 60 a 70 percent, nepamätám, by som sa musel pozrieť. Uh, možno keď sa vrátime ku Švajčiarsku, tam to bude mať. Zhruba toľko teda ako u nás k parlamentným voľbám. K parlamentným voľbám, áno. A 70, okolo 70 ľudí bolo za zachovanie. Takže dostali to do ústavy, majú to v ústave uzakotovené, že musí byť akože zachovaná aj hotovosť a štát musí vytvárať, možno to potom presne prečítam, štát musí vytvárať podmienky preto, aby, aby to fungovalo, aby sa to mohlo používať. Že len niečo fiktívne alebo čo, ale to musí byť funkčné. Ale aj teda, že musí prijať ten obchodný hotovosť od zakazníka, nie? že má áno, áno, proste hej. Lebo Čiže... ja som zase... Párne dozadu čítal, že vo Švedsku je tá hotovosť už tak veľmi na ostupe, že tam mnohé reštaurácie, obchody a tak vôbec ako nepríjmajú hotovosť, že iba iba karty fičia. No a odpravia ja ma mám... hodinkami a tak ďalej. No a tiež mám takú informáciu teraz po nejakého posledného času, že idú sa vrácať naspäť k hotovosti. Áno, áno, áno. Lebo, lebo zistili... Že... Hej, zistili, že keď je nejaký výpadok prúdu alebo čo, čo už hey. sa dnes deje opäť bežden kvôli všetkým vojnám a iným takým nudzovým stavom, tak uh, tam nefunguje nič, iba hotovosť. Ano. A bez, Takže... bez hotovosti by si nenakúpili ani chleba, ani nič proste, ani Aj. ja neviem, naftu a benzín a tak ďalej. Hein? Čiže by boli úplne bezradní tí ľudia. Tak. Čiže poďme naspäť že pri takýchto alebo bola, bolo referendum o tom, že zrušiť uh, armádu vo Švajčiarsku alebo vstup do Európskej únie, tak tam uh -huh. bola vysoká účasť, hej. tam bolo okolo 60-70% zase tam bola ale pri tých bežných odmietli referendách to. odmietli to hej. a uh -huh. uh, pri tých bežných 35-45, proste pod 50 hej. všetko je pod 50 uh -huh. takže, uh -huh. tak, takže preto nulové kvorum. <coughs> no, piatý bod je hlasovanie bez podvodov toto, na to je samostatný jedna podstránka, tam to je asi na dva 4, proste ide o to, aby, aby sa nemohlo, aby nemohli manipulovať tie voľby, proste, aby to, čo skutočne ľudia budú hlasovať, aby to bolo aj skutočne pravda. Tak toto by som preskočil, ale kto chce, hovorím, webstránka www.sfunkčnene.referenda.sk www, a tam je podstránka argumenty, tam možno, že k tomu prídeme ešte, no. Spolu, teda bez, bez pomočky, spolu. S... Hej, nie, nie, referenda, nie referenda všetko s malými písmenami, anu. bez medzery, bez bodky, bodka. SK. Tam môžu no byť to je... aj veľké, tam to nevadí. Hej, hej, ono si to opraví potom. Hej, hej, hej. Takže na podstránke argumenty a tam, tam si to nájde. Uh -huh. Ke, keď sa k tomu nedostaneme, hej, alebo niekto, v, ajbo tieto veci, ktoré teraz hovorím, tak všetky si môžu po... zabudnúť ľudia hej, niektoré tie veci, tak tam si to k môžu všetko uh, načítať, na nalistovať. Uh -huh, uh -huh. Dobre, takže toto máme, to preskočíme. Uh, Šeska bude veľmi krátka. Výsledok referenda je možné zmeniť iba ďalším referendom. To znamená, zoberieme poslancov možnosť, je, že prejde referendum, zapíše sa a poslanci v zapäte na to, uh, to zmenia. Lebo oni majú tú legislatívnu možnosť, hej? No tak toto im zrobíme. Nie. Toto, čo referendum bolo menené, sa môže meniť len referendum. Ďalšia vec, siedma posledná. Zásadné pravidla pre referendum je možné meniť len referendum. To znamená, aby sa nestalo, že my zmeníme týchto sedem podmienok a oni nám za päti vymyslia takú podmienku, ktorom to zase znie funkčia. No nie. Keď, chceť, keď tam bude nejaký detail, niečo vo výhláške, bude treba zmeniť, dobre, toto nehodlasujú v poriadku. A keby, keby išli na to, že zle. Tak, že by išli proti nám, no tak môžeme potom použiť, keby to už bolo funkčné, to blokačné referendum. A im to povieme, nie, toto neurobite. Konec zablokujeme, hej. Keby to už bolo akože funkčné. Takže toto sú, toto je tých sedem základných podmienok, ktoré, aby to referendum skutočne fungovalo. A za tým nasleduje 12 výhod oproti referenda a ja, ja tvrdím, že keď týchto 7 podmienok skutočne dostaneme uzákoníme a budú fungovať, tak nikto nenajde ani jednu nevýhodu referenda. Ja tam mám 12, prídeme možno k nim, ale hovorím, keď toto sa splní, nenájde, zatiaľ nikto nenašiel, čím by mohol povedať, že nevýhody referenda. Tak ja ich zopakujem, čiže za prvé je to objektívna informovanosť za vzdelávanie, za druhé nemožnosť marenia referenda, za tretie 60 tisíc podpisov za 12 mesiacov, štyrka nulové kvórum, päťka hlasovanie bez podvodov, šeska výsledky referenda je možnosť zmeniť len ďalším referendum, sedmička zásadné pravidlá pre referendum je možné meniť len referendum. No a z tých siedmych hovorím my štyri Čiže máme napísané tých 60 tisíc podpisov, nulové kvórum a toto, že výsledky a pravidla, len referendum. Toto chceme dať, toto máme na prvom petičnom hárku a tie ďalšie tri body a ďalšie body potom by boli až potom, keby sa podarilo spúšniť referendum. Takže, za tým by nasledovalo tých 12 podmienok, ale môžeme, keď už niekto písal alebo sa ozýval, tak môžeme prejsť na, na divákov, na, na posluchačov. No keď nie, tak idem ja ďalej. Nie, pardon, ja som si zase zabol za ten mikrofón. <laughs> Takže máme, máme otázku od posluchača Martina, že ohľadom z funkčenia referenda by pomohol prechodný krok, aby referendum bolo platné v prípade, keď sa kladne vyjadri viac ako 25 zapísaných voličov. To by bol ekvivalent v istom zmysle súčasného stavu z roku 2023, kedy sa uskutočnilo referendum s následujúcimi základnými údajmi. Počet zapísaných voličov 4 377 565, nadpolovičná väčšina je 2 188 783, ak by sa zúčastnilo práve alebo viac ako tých e, 2 188 784, teda plus 1 voličov, a ak by za, e, respektíve áno, hlasovala nadpolovičná väčšina, čo je najmenej e, 1 194 393 voličov, v referende by bolo úspešné. V referende 2023 hlasovalo za, teda áno. 1 163 586 voličov, čo je viac, ako je minimum tých hlasov potrebných pri minimálnej účasti, aby bolo referendum platné. Čiže vlastne tam tú jednu podmenku to splnilo, ale tú druhú nesplnilo ten počet zúčastnených. Takže aký je váš názor na to? Na, na to toho kôra z 50 plus 1 hlas, 50% plus 1 hlas na 25%. To aj Matovič mal pred voľbami, pred tými, čo, čo vyhral, tak tam mal on navrhovať 25 mm -hmm. No nemám s tým dobré skúsenosti len kvôli tomu, že ako náhle sme uvoľnili diskuziu a dali návrhy, tak sa mm -hmm. roztrhol mech s návrhmi. A nevedeli sme sa proste na tom, akože zľadie dohodnúť, hej? A tých 25%, ja si myslím, alebo ja tvrdím, že ani jedno referendum nebude mať menšiu účast ako 25%. To neznamená, že nulové kvórum bude, že prídu dvaja. To je nezmysel, lebo... A to referendum dvaja... o rodine tam bolo nejaký 21%, aj to tuším úplne celých. Čiže to bolo menej než 25% zúčastnených. Uh, no dobre. Ale nebolo nulové kvorum. To znamená, no, ne, že tí, ne, tí, ne, tí voliči sa ne, dali odradiť tým, ale, že nechodte. Že to je akože, Ale a hovorím ako náhle sa im povie, že a to referendum bude platné. A rozhodnutí, ktorí prídu. No tak to stvihne určitú časť. To sa, to, to sa nejde. Hej? <súr> takže, takže toto je jeden problém. A druhý hovorím toto, že hovorím, keď otvoríme tu, keď necháme voľnú diskúzi na tú tému koniec. To, to sa nezhodneme. Na čo je najväčší problém je. Keďže my to prvé referendum, tie štyri otázky, chceme, aby prišla nadpolovičná väčšina, my nemôžeme použiť otázky alebo také veci, ktoré budú rozdeľovať tú spoločnosť. Lebo sú návrhy rôzne, že tajme tá chlebové otázky nejaké a takéto. Nie. My, my, musíme, my, my uh, vlastne hovoríme to, že to referendum bude slúžiť aj progresívcom, aj homosexuálom, aj Maďarom, aj Romom, aj kade komu. Proste ktokoľvek môže prísť s referendum, keď splní podmienky a jeho otázky prejdú cez ústavný súd, nech referendum bude. Hej? To znamená, preto tam tie otázky sú také, ktoré, ktoré vlastne by mali. Nemali by rozdielovať tú spoločnosť. No, tak samozrejme, vždy budú nejakí, budú proti, ale mm -hmm. a, aby sme dosiahli tých 51 a toto keď sa podarí, potom môžeme ísť do chulostivejších ako otázok. No a toto bola jedna, na ktorej sme stroskotali a nie v jednej skupine. Hoviem, však ten petičný výbor sa rozpadol aj kvôli tomu, že sme sa na tom nevedeli ako dohodnúť. A... A no no, no Čiže... hla, Hlavne tam zásadná otázka, že, že dobre, medzikrok, ale kto by presadil ten medzikrok? Hej, lebo Matovič samozrejme kopovec si nasľuboval, ale keď sa dostal k ukormidlu, tak zrazu nič z toho nesplnil. No a teraz ešte k tomu nulovému kvoru asi toto, že veľa ľudí si povie, a potom hoci kto bude môcť, akože, uh, ja neviem, že progresívci, Maďari nemajú problém vyzbierať 60 tisíc podpisov a nejaká otázka bude tam, ja neviem, územná požiadavka alebo niečo také, alebo Romovia budú chcieť, ja neviem, trojnásobné sociálne dávky, ja eh, neviem, kto, alebo homosexuáli niečo budú chcieť, hej. To je v poriadku, že oni, oni budú vedieť vyzbierať tie podpisy a, a to referendum by mohlo byť. Lenže. Najprv tie otázky musia prejsť cez ústavný ústavnej súť, čož nemôžu prísť s nejakou hlúpostou, alebo s niečím, čo odporuje súčasnej ústave. Čiže im to, to je prvá vec, kde im to neprejde. Oni môžu vyzbierať podpisy, ale im to neprejde. A, a druhá vec je, že o tom, keď to referendum bude, a s nulovým kvorom, tak neprídu len tí homosexuáli alebo, alebo cigáni, alebo proste maďari, ale môžu prišetci. A Hlavne, keď sa im povie, že je nulové kvórum, a to bude, tak oni prídu. Takže a čo to ešte vlastne obratí sa to proti nim, Lebo napríklad teraz môžu používať nejakú kartu tých homosexuáli napríklad, že niečo chcú presadzovať, o tom rozprávajú a väčšina národa a majú nejaké, nejaké možnosti to robiť. A teraz by prešlo referendum a 70% ľudí by bolo proti tomu. Ale tým pádom sa zabetonuje tá otázka. Pretože oni vlastne... Oni vlastne potvrdia, že nie, že väčšina národa je proti tomu. A skončili v tejto veci. O tej otázke sa nebude ďalej rozprávať. Pretože na tri väčina... roky iba, No na tri roky, áno. Hej. No, no, uh -huh. no. A, a ďalšia vec, potom hrem, keď to quorum, alebo ten počet podpisov, ktorý navrhujeme, to tiež není na furt. Čiže pokiaľ by sme, pokiaľ by sme zistili, že, že je s tým nejaký problém, tak po troch rokov to zmeníme. No ale jaký môže byť problém, keď Švajčari to používajú už roky to používajú. Čiže majú to už vyskúšané, overené a žiadny problém. Teoreticky môže byť problém ako často býva v ľuďoch. Naši ľudia sú iní, než švajčarskí ľudia. Ale zase až taký veľký rozdiel to nie je. ale teraz To znamená kopec petičných výborov a potom budeme chodiť každý týždeň ku referendu? No nie. Tamto majú tak vo Švajčiasku, že môžu mať, bavím sa o, feder, o celoštátnych, čiže u nich federálnych referent, tie môžu byť maximálne 4 do roka. A už dopredu sú určené, aj teraz napríklad teraz bolo referendum, a už sú ďalšie dva termíny presne určené dopredu. Či či bude, alebo nebude, oni majú presne určené termíny už, čiže môžu mať 4 a do jedného termínu môže ísť viacej petičných hárkov. Ano, ano, ano. To znamená, potom sa môže stať, že tam bude petičný výbor s jednou otázkou, ďalší s so dvomi, ďalší s so jednými a môže sa stať, že v referende na nás bude 20 otázok. No bude, ale v jednom termíne. Ano. Čiže nemá ano. s tým žiadny problém. Hej. Niekto povie, keď napríklad, že referendum, že odvolávať vládu. A tu budeme každý týždeň odvolávať. No prvá vec, každý týždeň nie, lebo len môžu byť 4 termíny. A ďalšia vec, ja si nepamätám referendum o Švajčiarsku, ktoré by bolo na odvolanie vlády. Pretože vláda u nich má podporu okolo 70-80%. Okolo to znamená, my, my tými referendami môžeme vytvoriť také podmienky, ktoré, to znamená, ktoré budú, ja neviem, zmenia sa potom volebný systém. Spôsob vyberania tých, tých uchádzačov, ktorí budú chcieť kandidovať na poslancov. Ďalšia vec, obmedzíme pravidlá. Napríklad musia sa sprísniť pravidlá. Kto môže kandidovať? Jaké podmienky musí spadniť? A tam, tam je aj ten efekt, že oni keď vedia, že tým vetovacím referendom im to môže stopnúť nejaký Presne. taký bobý návrh, ktorý ide na ruku nejakým, povedzme, že štedrým sponzorom, ale ide proti občanom. Tak si ani nedovolia, ako to vôbec dať do parlamentu. Tak... No, no, teraz nejaký oligarcha, alebo nejaké proste založí si politickú stranu, kúpi si tam Aj. poslancov, zaplatí ich, zrob, zrobím kampaň, oni sa dostanú do parlamentu, tam mu urobia to, čo on potrebuje, no a zisk bude pravdepodobne vyšší, ako to, čo investoval do nich. No ale keď ano. my im to vieme potom vetovacím referendum zrušiť, a on si povie... Tak ale to sú vyhodené peniaze. dobro on si získal, tých, ktorí tam prišli a my im to stopneme. Koniec. A tak, jak povedal jeden mudrý, ktorý tiež tá uh, vec sa rozpal, hovorí, že viete, čo, bude problém, a to, to bol asi to bol asi Stanek, Petr Stanek to povedal, uh -huh. hovorí, bude problém zohnať politikov. Keď oni budú musieť len za svoj plat, a ešte možno aj tie platy im znižíme trošku, že nebudú musieť mať tak, jak teraz majú, že možno im znižíme platy, a budú musieť robiť len to, čo nasľubovali, alebo keď niečo nové príde, tak si to budú musieť zistiť u ľudí, že proste, jaký je názor ľudí. Lebo keď pôjdu hlavou proti moru, tak narazia, Jednak budú odvolaní a druhá vec im to neprejde. Takže, keď toto všetko zistia, asi bude problém nájsť politikov potom, ktorí to budú chceť robiť. Takže, tak by som to uzávral, že... Dobre, tak môžeme ešte na tie výhody. Hej, Dobre. No. Takže. Prvé. V referende hlasujeme o zrealizovaní konkrétnej veci. Po vo voľbách hlasujeme len o sľuboch. Lebo volebné programy nie sú pre zvolených poslancov záväzné, pretože majú voľný poslanecký mandát. To ja tak hovorím, vo... že, že v parlamentných voľbách si raz za 4 roky môžeme vybrať, že kto nás bude ďalšie 4 roky klamať. No. <laughs> napríklad. Hej. Dobre, možno, že troši linku tam rozhodujeme o nejakom smerovaní. Hej. No Určite za, za tejto vlády máme trošku iné smerovanie, ale len trošku, ano, ako keď to budú progresívci. Hej. Uh -huh. Ale znovu, zopak, som povedal predtým, že za každej vlády doterajšej od 89. sa situácia zhoršuje. Rozdielen v rýchlosti. Jakou sa to zhoršuje? Čiže Salamovou metodou nás postupne krajajú, likvidujú, ničia a strácame súverenitu. Za každej jednej vlády. Toto Sú som lepšie. povedal 1. oktobra 2023 po parlamentných voľbách, že Fico nezaradil spiatočku oproti tej predchádzajúcej, akurát zaradil nižší rýchlostný stupeň. No. Aj a... tak sa to dá povedať. A Persúť. viac menej tie základné veci tej agendy, No už nechcem pripisovať konkrétne komu, ale nie našej v podstate, ale nejakej nám vnútenej agendy. Tie idú ďalej. Tie nejaké také povrchové drobnosti typu LGBTI, dobre to sa trošku, aj to nie úplne, v školstve napríklad vôbec nie, trošku akože zabrzdilo. Ale tie ako naozaj kľúčové záležitosti idú ďalej akurát pomalšie. Hm. Takže v tomto sa zhodneme. No. No, druhý bod. V referende väčšina voličov hlasuje podľa obsahu otázky. Po voľbách väčšina hlasuje podľa sympatí k politikovi, sloganom na billboardoch, politického alebo náboženského presvedčenia, národnosti, etnickej príslušnosti, pohlavia alebo škandálov v médiách. To je zásadný rozdiel. Trojka. V referende môžeme rozhodovať o každej otázke samostatne, takže nie sme nútení voliť menšie zlo. V jednej otázke sa môžeme rozhodnúť áno, v druhej nie. Vo voľbách si musíme vybrať volebný program ako celok, pričom s niektorými bodmi programu môžeme súhlasiť a s inými nie. Máme tak na výber, buď voliť menšie zlo, alebo nej izvoliť. Štvrtá výhoda. Väčšina z nás bude v referende hlasovať naprieč politickými stranami, vládnou koalíciou, opozíciou bez ohľadu na koaličné dohody. Výsledok hlasovania môže byť často v rozpore s počtami poslancov v Národnej rade. Čiže toto by som sa prizastavil. Teraz napríklad chcú zmeniť ústavu a aj prezident sa teraz vyjadril, že on je presne za to, aby sa ústavou, ústavou referendum, aby sa dala vláda odvolať. No ale není to v ústave. A teraz nemajú väčšinu, takže oni to, on to môže deklarovať, že je za, ale, ale nemajú ústavnú väčšinu, neschvália to. Ale keby išli na to cez referendum, tak ja hovorím, že tí ľudia budú hlasovať. To je jedno, či bude progresívec, či bude... Lebo aj progresívci chcú odvolať vládu. Aj smeráci chcú odvolať. Čiže ľudia by hlasovali naprieč politickými stranami a, ú... a referendum nepotrebuje ústavnú väčšinu. Tam stačí, že keby už bolo funkčné, že pri, pri tej, pri nulovom chvore, to tí, ktorí by prišli, tak tí by o tom rozhodli. Hej? A menila by sa ústava. Ale oni to nevyužívajú. Ani o tom nehovoria. Nedá sa, alebo koaličné dohody, lebo toto, lebo nemáme. Keby ste nám dali viacej hlasov, tak by sme to urobili. Hlúpost. Môžu iť cez referendu. A nemusia zbierať podpisy. Môžu poslanci to iniciovať. Alebo, dobre, keby ani toto nemali toľko taký počet hlasov, tak môžu iniciovať občanské. Však my im to hovoríme. My spustíme peticiu, ale puste nás do médií, robte tlačovky, povedzte, že ste za a robte nám kampaň. Lebo my na to nemáme ani peniaze, ani možnosti. Hej? Aby, aby sme splnili podmienky. Takže tá možnosť tu je. piata Ten, kto sa zúčastní referenda, si s vysokou pravdepodobnosťou prečíta referendové otázky. Volebné programy politických stran číta len málo kto. Ešte možno menej ako málo kto. Len ľudia pozerajú... Tlať tieto všaké diskuzie a ten politik, ktorý sa im páči, ktorý je sympatický, ktorý najviacej kýda, tak, tak toho budeme voliť. Ale čo majú v programe, to nikto nevie. Ja som raz bol na takej predvôľbnej kortešačke s hlínom Aloizom, ktorý v tom čase bol teda predseda KDH, čo je veľmi zvláštny zjav, keď dnes je v Saske, čo by mal byť teoreticky úplný opak v rámci politického spektra. No ale dobre. No a on tam úplne na drzovku otvorene povedal, že no tako áno, však my máme volebný program, ale volebné programy nikto nečíta, tak preto tu dávame zadarmo halušky. <laughs> ja, ja som žasol úplne. Že... Marian, trošku, len ti to toho lebo som ti písal, máme posluchača na linke, čaká, tak prípadne. Pardon, pardon tak, tak môžeme si zobrať posluchača, nech sa páči, pekné popoludne prejme. Dobrý deň, Prajem. Ja som vám písal tú otázku do štúdia. Mne sa zdá, že v odpovedí podľa toho, ako ste odpovedali, tak pravdepodobne ste neporozumeli celkom správne, ako som to myslel. Poviem vám to na modelovom príklade, aby sa to jednodušie proste nevysvetlilo. Predstavme si štát, máme 100 zapísaných voličov, v súčasnosti je stav taký, že musí sa zúčastniť referenda 51 voličov, aby bolo referendum platné. A môj návrh takého prechodného stavu, hoci uznávam, že nulové kvórum by bolo ideálne, ale taký prechodný stav, môj návrh zodpoveda tomu, že povedzme tých 51 voličov, keď sa zúčastní referenda, tak to, ako hlasovalo 26 voličov, tak to je výsledný stav to referenda platného. A môj návrh e, zopoveda tomu, že nemuselo by sa zúčastniť 51 voličov, stačilo by menej, ale referendum by bolo vtedy, ak by sa za vyslovilo 26 voličov. Hej, čiže e, e, Platnosť referenda definovať tým, že viac ako 25 zapísaných voličov by hlasovalo za, tak vtedy by bolo to referendum platné. Hej, čiže 25 zapísaných voličov by hlasovalo za, vtedy by bolo referendum platné. To, to bol môj taký návrh. Takže keby ste Aha. sa k tomu vyjadrili, či by ste to považovali. Za vlastne určité zlepšenie stavu, určité čiastočné spunkčenie referenda. Ďakujem. Lepšie by to, lepšie by to bolo, ale e, ako kto presadí tých 25% teraz? To no, samozrejme, hej len, no, si, teraz ste tu už asi pochopili, Jasne. dobre. Ďakujem. Dobre, dobre. Ďakujeme za doplnenie. No ešte, ja by som k tomu, že ja chátnom, ch čo ste povedali, ale v závere ste urobili chybu, lebo ke keď som dobre porozumel, tak chcete vlastne zaviesť 25-percentné quorum. To znamená, že referendum by bolo platné, keby sa zúčastnilo viac ako 25 Ale v závere ste povedali, že by rozhodla z tých 100 26% z tých zapísaných. Tam tam je chyba. On stále musí byť nadpolovičná väčšina, lebo tá, tá väčšina musí rozhodovať. To znamená, keby prišlo 50%, tak musí byť 51%, tí, ktorí sú za, z tých 50%. Keby bolo quorum, ako vy hovoríte, 25%, tak z tých, ktorí prídu, keby prišlo práve 25%, tak z nich nadpolovičná väčšina, alebo tá nadpolovičná väčšina, ale tak sa to ináč používa, by musela byť akože za. No, Takže problém je v tom, že na čo robiť to prechodné obdobie a ako náhle by sme prišli s akýmkoľvek číslom, my tu už kolega moderátor hovoril, že bol aj referendum, ktoré malo okolo 21%. Čiže stále by mohli použiť tú kartu, že nechoďte k referendu, lebo je to blbosť. Hej? A docielilo by sa to, že to referendum by bolo neplatné kvôli nízkej účasti. Mohlo by sa to teoreticky stať. Čiže preto tú, tú podmienku treba úplne zrušiť a s tým, že, že reálne určite príde viacej ako tých 25%. No keby bola nejaká celkom... Ale aj keby sme povedali, že nejaká hlúposť. Keby to bola hlúposť, tak nevyzbierajú tých 60 tisíc podpisov, to je prvá vec, a... Neviem si predstaviť, čo by také bolo, keď, že by vyzbierali tie podpisy a zároveň to bolo neatraktívne pre tých ostatných. A pokiaľ by to bolo aj neatraktívne, tak už, už to by hovorilo, to, že to je nevýznamné. No, ja a... neviem, možno, možno ste to stále nepochopil, čo myslel poslúchač. On myslel, že by muselo byť odovzdaných tých hlasov za viac, ako je štvrtina zapísaných voličov. To že keby prišlo... Ja neviem... Uh, Dobre, keď máme teda tých 100, 25, tak dajme tomu, že by uh, prišlo uh, nejakých... No, koľko... Uh, že by no. vlastne nemuselo byť... Uh, uh, tá... no, Dobre, ale tá chyba. Keď, keď bude 100 zapísaných voličov a len 26 by bolo za... No tak to nemôže byť úspešné referendum, lebo keď z tých zo 100 zapísaných bude 26 za, tak to znamená, že 74 bolo proti. Tak ono by bolo síce platné referendum, ale neúspešné. Čiže pokiaľ... nie, nie, nie, to, tam, tam, tam ide o opačný, opačný smer, že, že by do, došlo, povedzme, ja neviem, 30 voličov z toho 25 teda, alebo 26, aby to bolo štvrtina plus 1, by bolo za, tak až vtedy vlastne by, čiže nie je nadpolovičná väčšina, ale minimálne štvrtina zo zapis... Nadpolovičná väčšina zúčastnených, ale minimálne štvrtina zo zapísaných, že až vtedy by to bolo plátne, že že by sa to... Ne, to tá, um, tá platnosť... Uh, či my máme dve podmienky, je, že koľko mm, sa zúčastní no dobre. A, a koľko dá za. Hej? Čiže a, skúsim to povedať a, asi tak. On by dal, že, že je úplne jedno, koľko sa zúčastní, ale dať za musí aspoň uh, tých 25%. No, čiže či, keď som to nás pochopil, dobre, by mohla otázka znieť tak, že, teda, mm -hmm. že sme za nulové quorum, to znamená, že účasť není ako by som povedal limitovaná, ale... Tých, ktorí ano. budú za, musí byť minimálne 25%. No, to chcel povedať, áno. Takto, hej. No, tak kto to by po... to napísal, kto by napísal takú referendovú otázku? <laughs> Matematicky, bolo by to zložité, no, no neviem, ale uh, ja si myslím, že... Uh, no nie, dobre, môžu... podľa, podľa neho to, to posledné referendum by vlastne bolo platné, keby to bolo takto nastavené, na to zrejme naražoval. Že, že jedna podmienka tam bola splnená, hej? že teda tá nadpolovičná väčšina a, a dokonca aj e, z hypotetického počtu zúčastnených, keby sa naozaj zúčastnila tá polovica, tak stále by to bola nadpolovičná väčšina za. To bolo splnené, ale nebolo splnené, že koľko ľudí prišlo. Takže že tou zmenou na tých 25% e, hlasov za alebo minimálne 25%, aby som bol e, takto, tak e, by to referendum vlastne už bolo platné. Keby sa to... Lenže tam zase to náraže na to, že to predchádzajúce referendum o rodine by nebolo platné, lebo tam prišlo iba 21, tak maxim, aj keby všetci dali za, tak by to bolo iba tých 21%, a nie 25%. E, Takže a, a, až a tak stále... veľa by to neriešilo podľa mňa. Mm -hmm. Hlavne nevieme tým vylúčiť to, aby, aby operovali s tou kartou, že nechoďte k referendum a referendum bude neplatné. Čiže toto im musíme zrušiť. Potom môže pomôcť, hovorím, tá, tá osveta, že prosti informovať tých ľudí, aby, aby vedeli, o čo sa jedná a že to referendum bude platné potom ďalšie skúsenosti, keď už uh, niektorí neveriaci Tomáši, alebo niektorí vôbec nesledujú politiku, hej, ale sa mu to až o pol roka mu to príde doušie, niekto to spomenie a povia, to referendum bolo plátne a tak. Čiže chvíľku musí prísť uh, také, také nejaké skúsenosti, keď ľudia zistia, že, že to funguje. Že dá sa zmeniť. A nedá sa operovať s tým, s tým malým počtom. No a uh, môže sa teoreticky stať, môže, že ešte, bude... Ešte aj, ešte aj taká iná vec tam bola, že keď sa so napríklad parlamentné voľby, kde teda žiadne kvorum nie je, tak tam už minimálne pol roka ide nejaká kampaň. Ak nie dlhšie. No keď, keď je referendum, ktoré povedzme tá klika alebo banda, alebo ako ju nazveme, čo ovláda médiá hlavného prúdu, alebo tie teda oznamovacie prostriedky hlavného prúdu po slovensky, to nechce, tak oni o tom... Ak už nie úplne mlčia, tak hovoria ako minimálne, ako sa len dá. Aby čo najmenej ľudí sa vôbec dozvedelo, že nejaké referendum sa bude konať. A ak už, tak potom hovoria teda v tom zmysle, že je to zbytočná a zase vyhadzujeme peniaze a na nič to nebude. Aj tak príde malo ľudí a nemá zmysel, aby ste tam chodili, lebo aj tak príde malo ľudí. Aj tak tým nič nezmeníte, lebo bude hej, neplatné. Hej. A tak, čiže... Uh, tá, táto mediálna Masaž vlastne zabezpečuje uh, tak nízku účasť na tom referende, aby vždy nebolo platné. No, vrátim sa naspäť k tej prvej podmienke hmm. na funkčenie referenda, to je objektívna informovanosť a vzdelávanie hmm. občanov. Hneď prvá veta. Štát hmm. zabezpečuje podmienky na čo najširšiu a informovanú účasť opravnených voličov v referende. My hmm. napríklad máme požiadavku, ja som napísal list, generálnej riaditeľke STVR, aj rade STVR a samozrejme aj ďalší minister sa vám ďalej dotknuté a máme takú požiadavku, aby zaradila do stvr pardon, do vysielania na 24 večer po správach každý boží deň o relácia, ktorá by sa volala, že priama demokracia a tam by sa rozoberali všetky tie témy, ale aj, lebo aj teraz sa keď už Anka Žitna napríklad má veľmi dobrú reláciu, ale aby sa tieto veci preberali aj z pohľadu tej priamej demokracie. To znamená, nestačí len skritizovať, že aké sú aké, tie negatíva spomenúť, aké sú a rozobrať ich, ale treba ponúknuť aj riešenie. To znamená, ať dobre, je to tak v poriadku a teraz čo s tým? A teraz to znamená, že, že aj z toho pohľadu tej priamej demokracie, no kedy k tomu bude? No, a teraz niektorí mi hovorí, tak to sa tie nikdy nepodarí, mi hovoria. No ale, ja hovorím tak, pokiaľ sa nám to nepodarí, tak nie, že len my nebudeme vedieť informovať ľudí o referende, o tých ďalších, ale my ani nesfunkčníme referendum. To znamená, už nepríde tých možností. A ke, keď ke to no, sa to nejakým spôsobom presadí, alebo začne také niečo, že budeme fakt vedieť informovať aj pravidelne, nieraz 15 minút, ale proste dennodene, alebo no minimálne dvakrát do týždňa, alebo čo alebo neviem čo. Tých tém je, je neskutočne veľa, ktoré treba rozobrať. Nelen ako ne referenda, ale čo treba riešiť tou priamo demokraciou. To znamená, že pokiaľ, pokiaľ sa nedostaneme do tých mass médií, tak ja neverím, že sa nám to podarí sfunkčniť. No keď sa, na, keď sa dostaneme, tak už budeme veď informovať tých ľudí a tým sa zvýši tá účasť v tom, tom, tom referende. Hej? Takže to je taký, začarovaný kruh. Takže toto by som vylúčil už len kvôli tomu, že dobre tu na, te, po, poslucháč navrhol 25%. A zase príde druhý a povie 30%, a ďalší povie 20% a, a skončili sme tam, kde sme ako boli. A jednak je to veľmi komplikovaná otázka. Neviem, jak by sa to dalo napísať, aby, aby, tieto, aby tam boli dve podmienky vlastne, ktoré jedna druhú vylúčuje. Čiže toto by som nedoporučoval. Nie, on tam v skutočnosti ruší tú podmienku účasti úplne, iba dáva podmienku na počet tých, minimálny počet hlasov za, aby to bolo platné. Čiže, hey, hey, ano, ano. Lebo my máme tú uh, prezumpciu nesúhlasu vlastne, čiže ak sa má niečo presadiť, tak musí, sa, musí väčšina hlasovať za, inak sa to nepresadí. Ono inač... Prezumcia súhlasu, že by väčšina musela hlasovať proti, aby sa to nepresadilo, ale my teda máme prezumciu nesúhlasu, čiže vlastne chceme dosiahnuť väčšinu áno. A, a teda on, samozrejme, musela by to byť stále väčšina zo zúčastnených, ale a, množstvo zúčastnených nie je nejak obmedzené. A druhá podmienka zároveň by tá väčšina musela byť minimálne 25% zo zapísaných voličov. Toto, toto chcel povedať. No len áno, v jednom konkrétnom prípade to vyhovuje a v inom, ktoré som spomínal ja, to zase nevyhovuje. Hej. Čiže nie je, to, nie je to ono a áno, stále platí, že sa tam dá operovať s tým, nechodíte na to referendum, aj tak nebude platné. No ja by som ešte... Taktože ja by som nechal ten voľný priebeh k tomu len čiste nulové kvôrum, prvé tri roky uh -huh, uh -huh. a keby sme fakt zistili po, počas týchto rokov, že, že zrazu tam bola veľmi nízka účasť a, a boli som nejaké problémy, no tak tá podmienka sa dá doplniť. To ano. neznamená, že teraz Jasne. definitívne niečo robíme. Dobre, poďme, poďme ďalej. <coughs> tak, kde sme to boli, páne? <laughs> Časný refrancí vysoké, to toto číta, platný, ale Áno, hej, šeská? Čiže platným a úspešným referendom sa ústava Slovenskej republiky dá zmeniť aj vtedy, keď poslanci v Národnej rade nevedia získať ústavnú väčšinu. To je výhoda referenda. Mhm. Sedmička. Referendum sa dá rozhodovať aj počas volebného obdobia. Netreba čakať do ďalších volieb, jak nám teraz, hej, hovoria. No, dobre, nebudete ich voliť, jasne. A oni 4 roky budú robiť, čo chcú a my budeme sa len prizerať na to. Osmička. Prostredníctvom vetovacieho referenda budeme môcť zablokovať zlé rozhodnutia svojich volených a nevolených zástupcov ešte pred rozhodnutím ich účinnosti. Inak by bolo potrebné čakať do ďalších volieb. 9. Platné referenda s nulovým kôrom zmenia pocit bezmocnosti a apatie občanov. Záujem o politiku vzrastie a spolu s ním aj účasť občanov v referende. Prestaneme byť len divákmi vo vlastnom štáte. Situácia na Slovensku sa postupne začne meniť k lepšiemu. Voľby spôsobujú opak. Desiatka. Prenesenie rozhodovania o najdôležitejších otázkach na občanov a možnosť využitia vetovacieho referenda zniží riziko podplácania, vydierania či zastrašovania volených aj nevolených zástupcov. Vo voľbách a po voľbách je to opačne. 11. Po možnom štátnom prevrate Majdane alebo po zmanipulovaných voľbách a následnom zavadzaní protidemokratických opatrení takto vzniknutou vládou, by funkčný inštitút referenda mohol pôsobiť stabilizačne, teda v zmysle demokracie. Bez funkčného referenda bude väčšina občanov bezradná tak ako doteraz. Dvanácka. Finančné náklady na vykonanie referenda sú podstatne nižšie ako škody a plitvanie spôsobené vládnymi koalíciami, ktoré rozhodujú bez práva veta občanov. Tak to sú len výhody. Ja som zatiaľ žiadnu nevýhodu nenašiel, keď niekto vie o nejakej nevýhode referenda, ale ešte ja zopakujem, za podmienky, že tých sedem, že tých prvých 7 podmienok bude splnených. Hej? Tak potom ja neviem o žiadnej nevýhode referenda Má len samé výhody. Dobre, tak aby sme tak predelili, by som navrhol ďalšiu hodobnú predstavku a potom sa teda budeme venovať poslucháckim a ak nebudú poslucháckie, tak mojim otázkam. Takže o 8 no. minút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 Pýkanie do tvojho ústa, solotka, tam je tri Trichoro. mi sno moje srdce dám tobi, do svita to rozpovím, že to moja rbko a ja. Iba tvý svýt zasvýťah pre tebe, mesiac svýtiť pre tebe, aj slnce svýtiť iba. Pre tebe I ja dýcham pre tebe Ušto inče ne bude Moje serce mi bije Lubo moja, spoznali perš bočka na lauci, perš bočka dávam ti, A to znal, že už jem tvoja. A to mi svíť sa svíťa až pre tebe, mesiac svítiť pre tebe, taj slnce svíti diba. And yeah. yeah. počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač. Душами стены ломали, мы видели цель и не шагу назад, мы падали, но не сдавались, Дышали и вновь поднимались, Себя давая, мы шли до конца, Зажигаем небезвест и над землей остался что выет любой цен мной В глазах сломанных пламя горят, Зажигаем небе звезд над землей. Ты остался, чтоб выжить любой ценой. Svoj názor, zavolaj 048 381 0101 Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník Môžete nám stále aj písať na studiozavináč slobodnývysielac.sk alebo použiť zároveň tlačidlo s názvom Otázka do štúdia, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.slobodnývysielac.sk moje meno je Marian Filo, som tu moderátorom a môjim dnešným hosťom je Pavol Stankovič a ďakujeme za spolupracu v štúdiu Banskej Bystrici Bor Borisovi Koronimu. No, bavíme sa teda o tom, ako si voľadnúť sami. Pred predstavkou sme si vypočuli výhody referenda funkčného, teda referenda z funkčneného, lebo to aktuálne je v podstate nefunkčné. No a e, napísal mi teda mimo štúdiový e-mail na Telegram jeden z, no, mohli by sme ho nazvať notorických poslucháčov a notorických voláčov do rádia, ale teda napísal tentokrát. E, Kedy si si hovoril Jozef z Nemecka, ale teraz Jozef z východného Slovenska, zrejme sa teda vrátil do vlasti. Tak píše, e, v prvom rade by mali byť vzdelávaní minimálne raz alebo dvakrát do mesiaca cez webináre na školeniach od pána Stankoviča hlavne štatutári a moderatori Infovojny Slobodného vysielača a všetkých alternatívnych médií, aby všetci pochopili koľko vysielacích relácií hodín a teda a, dobrovoľné príspevky boli do tejto témy a do týchto problémov bolo investované ak sa vytraja, teda si ja, pán Stankovič a Boris štúdiu od dnešnej relácie chcete niekam posunúť. Pokračujem. A zároveň tieto školenia a webináre musia absolvovať súčasní poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a hlavne ich asistenti povinne, keďže oni by mali a malo by byť v zákone, že asistenti poslancov musia mať právnické vzdelanie. Lebo asistenti sú ešte dôležitejší, keďže zodpovedajú za prípravu zákonov pre poslancov. A ovšem, ak nie, napíšu zákony lobbysti, uplatia poslancov a schváli to parlament. Nebudem extrémne investovať energiu a čas za peniaze. Hm. A keď tí, čo vytvárajú mediálny obsah, nebudú vzdelaní v uh, akýchkoľvek témach. Nemá absolút... Ah, to, to sa veľmi zlačítalo je tam veľmi veľa preklepov, tak sa ospravedlňujem. Uh, snažím sa to pochopiť najprv. Uh, nemajú absolútne čo vysielať, lebo každý iný uh, moderátory STVR a tvorcovia vytvárajú iba chaos, hauze a zahmlievajú. Aha, čiže teda tí ľudia z médií majú byť uh, v obraze te, v tej téme. Zrejme chcel povedať poslúchač. Uh, a pokračujem. A je jedno, či z alternatívnych médií, či uh, hlavnoprúdových, komerčných, uh, alebo teda na YouTube, ako napríklad Juraj Štubniak a stovky ďalších by mali povinne sa zúčastniť webinárov s pánom Stankovičom. Všetky webináre by sa museli vykonať dvakrát do mesiaca, minimálne 3 maximálne 6 mesiacov. Stanoviť pevné ciele a dokedy všetci účastníci musia dosiahnuť a robiť A cyklické závery a všetko protokolovať písomne a zároveň nahrávať na videá, všetko okamžite videá zverejňovať. To bude automaticky verejná kontrola, kto čo robí a či všetko nie sú iba Uh, nejaké dristy ľudí, účastníkov, moderátorov a tak ďalej a tak ďalej. No. Tak, uh, neviem, či ste sa vysomárili z toho, alebo aspoň trochu niečo, pán Stankovič. Tak otázka tam nebola žiadna postavená, inač pozdravujem Joška, lebo ja ho poznám, keď som chodil do relácie ku Mirovi Hazuchovi, tak tam ja. bol tiež častý uh, ako volal do štúdia, hej. Takže poznáme ja. sa Otázka tam nebola žiadna, takže no čo, ja, tak ako, ja by som ináč povedal, no, že proste len o svetu. Robiť o svetu, tam. robiť o svetu. Ja som neskutočne vďačný za túto nesnú reláciu, ale fakt je to e, m, kvapka v mori. Ne? Proste my keď chceme fakt tých 2,3 milióna ľudí osloviť, tak to musí byť tá, tá mravčia práca. Ja som sa ponúkal, však chodím aj do iných nejakých televízií, alebo do nejakých iných skupín. Uh -huh. a, ja, a takisto ja môžem takú spôsobu, že majú nejakú tému, hovorím. ja tam nemusím s vami tú odbornú tému rozhodlať, ale môžem sa k tomu vyjadriť potom z toho hľadiska, z tej priamej demokracie, alebo sa ich opýtať. No dobre, tak ste rozprávali hodinu a pol o nejakej téme a Iak riešenie ste navrhli? Nie. No tak my navrhujeme toto riešenie. Tak, A toto môžeme rozoberať. Čiže, čiže toto by mohli, keby si aj Infovojna, alebo u vás, aj keď sú rôzne témy, a stále zabrdnúť. A to sami to nemusíte, že ja, dajme to. Proste povedať, že no, ale je také riešenie, pozrite. Hej, s fungujeme, referendum a referendum zmeníme toto, toto. To. Vieme zmeniť potom všetko. Volebný program, podmienky proste pre poslancov, pre vládu, pre všetko sa dá potom akože že meniť. Hej. No už toto Joško trošku to prekombinoval s tými školeniami a papierami písania a potvrdenia a tak ďalej. No ale dobre, myšlienka, myšlienka je tá, že proste aby tí ľudia, moderátori boli informovaní. A a aby, aby, aby sa to dostalo do tej verejnosti trošku, trošku viacej no. Dobrým, som ďačný aj za to čo je ale, ale z toho nášho pohľadu je, je to stále strašne málo No tak s tým súvisí teda aj tá otázka že uh, jak som už načetol zo začiatku že uh, sám vravíte že poslanci si takéto niečo neschvália s najväčšou pravdepodobnosťou lebo by si v podstate vypustili rybník Presne tak no že keď to zoberieme reálne ako to je, nebudeme sa tváriť idealisticky, že veríme tomu, je, že to funguje podľa ústavy, lebo nefunguje, <laughs> tak reálne sú všelijaké zaujímavé skupiny, ktoré majú nazvime to, že svojich koňov, teda ako poslancov, ktorým teda hovoria, že čo majú, ako hlasovať v čom, alebo dokonca celý návrh zákona alebo nejaké novely alebo čo dajúce z poslanca, čo sa svojho, teda konia, čo sa už zistilo dokonca s tým, že to bolo v nejakom súbore z Microsoft Wordu, kde zostala ešte taká tá pečiatka, alebo ak by sme to nazvali Uh, že tam bolo uvedené, kto vytvoril ten dokument a to bol niekto z Penty, tuším vtedy. <laughs> Poslanec podal ako, ako, svoj, ako že svoj návrh, súbor, v ktorom bolo v, vo vlastnostiach súboru napísané, že to spracoval niekto z penty. takže to bolo... Myslím, dúfam, že sa nemýlim a samým máli, že to bolo spenty, Nechcem krivdiť zabytočne, ale nejaká takáto veľká ryba teda na, na slovenskom mm. biznispolitu bolo určite. Čiže to, to, máme dokonca priamy dôkaz o tom, že to takto je. I teda že Tie veľké ryby si skrz svojich, no, nejak, či, či už priamo zaplatených alebo inak motivovaných, to už ja neviem, poslancov presadzujú svoje veci a, a dôležité je, proti záujmom bežných občanov a v ich prospech. Ne? Že takto to reálne funguje a tým a, s funkčením referenda by veľká časť z toho bola buď znemožnená, alebo by hrozila, že by neprešla. A tým pádom a, táto metóda <laughs> vlastne tvorby zákonov na prospech malej hrstky ľudí a neprospech väčšiny ľudí by padla. Aj, aj. Uh, keď keď môžeme... Nemožno... Je... Nemožno dúfať teda, že, že si to, alebo dúfať možno, ale bolo by naivné veriť tomu, že, že to presadia poslanci a pritom už máme skúsenosti, že to slubovali, či už teda ten Matovič, predtým myslím, že dokonca aj Saska, že to slubovala, neviem, či dokonca nie aj Smer pred ostatnými voľbami. Už si nie som úplne istý. Nie, ne, ne. S Fico sa stále vyjadruje, že oni sú za referendum, ale im tieto podmienky, ktoré teraz sú, že oni sú spokojní s nimi. Aha, je to možné, možno som... Ale akože sú za referendum, No minimálne dve politické sily sa vyjadrili za sfunčnenie ako také, čo sa dostali do parlamentu. A ešte kopec ďalších, čo sa nedostalo, samozrejme. Ale tie nehrajú rolu, lebo tie ne, nemali ako splniť svoje sluby, e? tak sa vyjadrili za, ale potom keď sa dostali tak už skutek utek. Takže tam je márne dúfať, že si to že nám to teda pre naše blahoposlanci presadia. Takže ako si to teda predstavujete, že, že presadíte tie štyri návrhy, hej? keď aktuálne to referendum bolo vlastne vždy neplatné a keď bolo platné, tak to bolo zmanipulované. Uh, pričom teda vy asi, ne, nemyslím len ako osoba, ale ako takéto celé hnutie za zfunkčenie referenda, nemáte také páky, ako vtedy mali uh, tí zastancovia vstupu do Európskej únie, aby ste to vedeli tak zmanipulovať. Takže ako, ako dosiahnuť teda tú aspoň 50 plus jeden volič účast a, a aspoň polovicu z nich, aby bolo za. To je taká zásadná otázka. No ja hovorím, že treba skúšať obidve cesty, aj keď hovorím, že jak tie kapresy nevypustia rybník, ale... Ale skúšať to treba, tlačiť to tým smerom, lebo jedna svetlá výnimka sa stala, to ešte pred týmito parlamentnými voľbami, keď som chodil do Slobodného Vysielača ku Hazuchovi a tam sme si po, po, pozývali kade, jaké sme rozoberali. No, proste náš návrh bol taký, išlo o to, že by neboli zmanipulované tie voľby, tak aké opatrenie urobiť, aby aby boli kontrolovateľné, aby sa dali e, paralelne spočítaní ručné ručne nejaké urobiť. Tak chodil tam aj Adam Lučanský tam bol, aj z republiky tam boli a e, my sme navrhovali to, aby hneď po skončení, e, keď volebný okrsok uzavrie zapisnicu, že ju má koutovú, aby ju musel zverejniť na svojej web stránke. A Adam Učanský pripravoval takú aplikáciu, že v každom tom volebnom okrsku by bol nejaký taký aktivista a že on by odoslal takú SMS správu na jeho, na jeho tou aplikáciu a že by sa to tak ako ručne spočítalo. No, tak výsledok bol z toho aspoň to, že poslanci schválili ten, toto prešlo. Že teda už nie ten... ten, ten, ten volebný okrsok to zverejňuje, ale keď sa uzavreli voľby, tak štatistický úrad zverejní za výsledky za každý volebný okrsok. No a ja som vtedy išiel do volebného okresku ako pozorovateľ, že nebol sa tam ako člen, ale prišiel som tam pol hodiny, tak ja zákon, pol hodiny pred spočítaním hlasom, sadol som si, pozrel sa, čo voli, robia, nadiktovali mi výsledky a poďakoval som, odišiel. Na druhý deň, na, na pobedi, ak už boli hotové výsledky, otvoril som si web stránku. Uh, šatistikovú radu, pozerám výsledky za náš okrsok, sedí. Takže jedna svetlá výnimka, že toto sa akože že pomohlo. Ostatné je to pědné. No a tým smerom skúšame akurát to, že zase zverením dám na sociálne siete takú, také porovnanie, je to tabulka, uh, kde je, uh, kde teda Žiadame vyjadrenie od všetkých politických strán, aby sa vyjadrili zásadne, piatim zásadným otázkam medzi k nimi, ktoré je, že hneď po volibách zfunčenia referendum a tak ďalej, a tak ďalej tam je. A teraz toto ich oslovujeme, na ktorý sa mi ozvali, tých tam to vložím a dávam to vonku na sociálne siete. Čiže taký nejaký minimálny tlak, alebo bol v Košiciach, uh, no jak sa voláš, páne Bože, uh, právo na pravdu, aj to ja, Hej, no tak som tam prišiel, mali tam také akože stretnutie a som, som mu dal otázku. Pán Kolár, vyjadrite sa k týmto otázkam. Vyjadril sa pozitívne ku všetkým ako piatim. Zase platí, že budú zvolení a to nemusia splniť. To je jedno, ale začína sa o tom rozprávať. Uh, tie, tie hlavné strany, keď vidia, že, aj im hovorím, jediný, čím viete preraziť, je tým, keď, keď toto budete sľubovať ľuďom. Lebo všetko ostatné, že zlepšenie zdravotníctva, školstva a dlháňajme, že to budú mať všetky politické strany. Ale vy, keď pôjdete s tým, že hneď po voľbách referendum a umožníte občanom rozhodovať aj medzi voľbami, no tak tým si môžete prilákať akože voličov. Takže taký nejaký, ja neviem, kvapka do mora to bude také, taká nejaká, nejaký taký tlak týmto smerom akože že robiť. To je v te, tejto strane. A čo, ktoré strany si to osvoja a či sa to dostane do volebnej kampane, to už, to už ja oprýv neviem. No a čo týka cestou cez referendum, No tak tam jedine hovorím. <kým> <kým> uh, uh, etičný hárok je napísaný, otázky sú napísané v legislatívnej forme, je kompletne pripravený. Otázka je len dosať sa do stavu, kedy by, sme, keď by to väčšina ľudí o tom vedela, aby sme mohli byť úspešní pri tom zbieraní tých akože, podpisov. No a Pomoc nám to môže, keďže nemáme prístup do tých hlavných médií. Pomoc nám môže, keď sa udeje niečo, niečo veľmi zlé, také, čo od je tou spoločnosťou asi uvedomia, tak do, do fras a tak poďme spúšiť do toho referendum. Hej. Asi tak. A vtedy <kým> Neviem, kedy to bude. Neviem, kedy to bude, ale... Uh, inú možnosť nemáme. Je to, je to ťažké, ale robíme, čo vieme, proste robiť to tú osvetu, tlačíme sa, kde sa dá. A Uh, výber otázok bol taký, aby, jak som hovoril, nerozdieloval tú spoločnosť, aby, aby sme mohli osloviť všetky tie, všetky tie skupiny, aj čo sú z opozície. No a jak to dopadne, kedy to dopadne? Netuším. Dôležité no to je, to je, to, to je To je tá otázka, lebo rôzny psychológovia a sociologovia ja hovoria, že tých uh, viac menej pasívnych, niekto to nazýva, že šedá masa, alebo sivá masa, šediva, neviem. Tá šedivá nie že by mali vlasy, ale uh, jak sa hovoria, že, že tie sívé myšky, takže sú potichučky a nejak ako nevytrčajú nos z davu a podobne. Že to tvorí tak asi 80% ľudí, že to sú Dalo by sa nazvať, že oportunisti, že oni sa pridajú k tým, ktorých ako že budú tí úspešní. Alebo pravdepodobne podľa nich budú úspešní, ale sami nejak nie sú aktívni, nejak nezapájajú sa, nasledujú nejakých vodcov, autority, neviem čo. V podstate dá sa povedať, že si neveria, že neradi sa sami rozhodujú, radšej nechajú iných rozhodnúť za nich. A pokiaľ teda... Uh, si akože chceme vládnuť sami a máme 80% takýchto ľudí plus, minus. Samozrejme, ono to závisí, že kde, v akom štáte a tak, aké sú okolnosti. Môže sa to číslo meniť, ale v priemere tých 80%. Tak to nevidím veľmi reálne, teda na dosiahnutie tých 50% plus jedného voliča. No ale ono tak, že tých 80% je spôsobených aj s tým, že ľudia sú bezmocní. Oni ja hovorím, môžem raz za 4 roky voliť, aj tam si nemá veľmi z čoho vybrať, hej, a veda potom povedať, každým na vás nevolím. Čiže najprvým treba dať do ruky ten nástroj, aby, aby, mohli, aby že, že vedia o tom rozhodovať. No a potom sa to zmení. Tá, no, hovorím, nikdy to nebude 100% alebo nejaké vysoké percento. Ale aby to bola významná časť tej spoločnosti, ktorá sa bude o to zaujímať, a, a bude o tom rozhodovať. No len presne tak, a, ako to dosiahnuť. No. no jedna z tých ďalších vecí som takú výzvu posielal aj, aj do Smeru, aj tým, týmto vládnym stranám, kde, kde som im písal, že vo vlastnom záujme sfunkčníte referendum, kými sú na to vhodné podmienky a máte na tom možnosti. Pretože keď sa dostanete do opozície, no koľko z vás umre vo vyšetrovačke? Koľky skončíte v base, alebo vám zlyhajú brzdy, alebo náhodou vypadnete nešťastnú náhodou z 10. poschodia. Hej. A ako my potom vám pomôžeme a ako my sami sebe pomôžeme? Nijak. Hovorím, teraz máte možnosť. Hej. Odpoveď bola taká, nemáme dostatok hlasov. No však dobre, keď nemáte. Však. My, my, my pôjdeme ako občanskí aktivisti, ale vy nám zrobte kampaň. Vy viete, vy, vy keď urobíte tlačovku, tak vám tam prídu. Hej. Čiže máte prístup k médiá, máte, viete to povedať, tak, tak poďte na to týmto spôsobom. No, toto, to, to, všetky politické strany, ktoré sú v opozícii, tak tie sú za referendum a pred voľbami. A ak sa dostanú tam, nič. Zabudne sa proste. No, na to na Nedá sa, le, lebo koaličná dohoda neviem čo proste. Áno, áno, tak vyhováka no. sa vždy nájde, keď sa chce. To, vlastne. No, len ide o to, že tlačiť ich čím viacej k tomu, aby, mhm. aby sa čím viacej o tom hovorilo. Aby sa, aby sa to prelomilo, tak a, a e, im to pripomínať, že v jakej e, situácii boli a čo oni predtým, keď chodili na protesty a čo boli. A teraz sú o vláde, tak sú ticho, ale na budúce voľby to, sa to môže vymeniť. A potom? Potom čo? Tak teraz majú tú možnosť. Jej? No tá otázka, že jak to, jak to myslia uprímne, však hovoríme, pri každej vláde sa situácia stále zhoršuje. Čiže to je také zase keď divadielko pre ľudí, že toto vám vylepšíme, toto vám trošku dáme a furt to ide kdesi. Je do, aj pri tom referende, rovnako ako pri voľbách, tak aj pri referende reálne hrozí, a nie že hrozí, to, to som si prakticky istý, že sa to bude diať, že niekto zainvestuje do toho, aby podporil buď áno, alebo nie, z nejakých dôvodov a bude možnými spôsobami manipulovať tých voličov cez médiá, cez sociálne siete proste akokoľvek. Ne? Že Áno, šíriť tomu, nejaké... tomu sa nedá vyhnúť. Ale no. zase to som povedal. V referende rozhodujeme o konkrétnej veci. Keď bude otázka postavená tak, mm -hmm. že či ste za zachovanie hotovosti, budú manipulovať. Ale no ako budú manipulovať za zachovanie hodnot. No mne môže, ja príklad, mohol by som byť z KDH, alebo zo Smeru, alebo nie z KDA, A teraz tí moji politici mi budú niečo rozprávať, že to je blbosť, žiadnu, nepotrebujeme hotovosť. No však, ale mám vlastný rozum na tú otázku. To znamená, tam, tam to nemôže byť taká manipulácia, ako vo voľbách. Vo voľbách je ľahká manipulácia, lebo ja hovorím, tam celý balík a tam tie billboardy. No, no čo napíšu na Billboard? Teraz, keď bude otázka o to, alebo bude taká otázka, že ste za to, aby homosexuáli si mohli adoptovať deti, napríklad. Hej. Alebo ešte lepšia, že ste, ste za to, aby sa na školách nemohla uh, šíriť agenda LGBTI. No tak, tam budú jednoznačne tí ľudia, budú no tí homosexuáli budú hlasovať podľa svojho Dobre, koľko ich je percent? Minimum, hej. Ale všetci ostatní budú hlasovať, ktorí majú nejaké deti a majú vnúčata, alebo čo, tak budú hlasovať normálne. Tam, tak, tam nepomože nejaká veľmi no, ale tam Ale, ale tak to... oni budú šíriť taký, že ak, ak budete hlasovať proti, teda, tak ste netolerantní fašisti, homofobovi a a neviem čo. A to aj, môžu neviem, hovoriť. No, <laughs> Môžem nazývať ja akcu a ja som zasadne proti tomu, aby na školách bola táto, hej, alebo hovorím tie, to hotovosť. No čo, jakou spôsobou budú. Však keď niekto nechce. Viete, my, my dvaja, aj Boris, zrejme, na tretí, že máme tak, že akože v celku jednu, aké nálepky nám kto dá, respektíve, že už sme si zvykli ale väčšina ľudí nie je zvyknutá na takéto vytesňovanie, exkomunikovanie v podstate. A ale aké, a ako, záležitosti... ako dokážu onalepkovať toho človeka a tých dva milióny ľudí, ktoré prídu k referendu, keď oni anonímne, ako vedia, že ktorý ako hlasoval? To môžu politika, ktorí príde tam do nejakej relácie a on tam niečo rozpráva, teraz ho onalepkujú. Jedného konkrétneho človeka. No. A toho môžu nejako e, zmanipulovať, vyťahnúť na neho všelijaké, že má v Chorvátsku doma milenky a neznám čo tam, jaké auta. To môžu jedného človeka. A to môžu, dajme tomu, aj nás. Napríklad mňa by urobili. A ja ľuďom no. stále hovorím, vy, vy nepozerajte na to, čo o mne hovoria, vyčítajte otázky. Lebo keď referendum bude úspešné, tam mne nikto nedá e, flek niekde v parlamente alebo že ministra budem robiť. Nič, na mňa sa zabodne v tú chvíľu a Stanko neexistuje tam sú no, otázky ja s vami súhlasím a ja, akože byť to na mne tak ja by som to zreformoval ešte akože úplne od podlahy Ce celé to a, ten volebný proces ja by som vôbec nevolil ľudí ja by som dal ľuďam aby si zvolili vecné záležitosti že aká, aké má byť to smerovanie že či ja neviem spolupracovať s Ruskom, nespolupracovať s Ruskom aké projekty chceme, čo ja viem dostávať dielnice alebo radšej železnice, alebo neviem čo, ropovody a tak ďalej, že aby tí ľudia sa vyjadrili ku konkrétnym veciam a tí politici, teda správcovia veci verejných v preklade, aby neboli volení, ale vyberaní v nejakých konkurzoch, najlepší, aby naplnili to, alebo realizovali tie projekty, ktoré si tí ľudia zvolia. Toto je podľa mňa ideálne, lebo tam by odpadlo nejaké to manipulovanie s tými všelakými finančnými skupinami a tak ďalej, lebo by bolo presne jasné, že čo kto má robiť a čo presne ľudia chcú. A nebolo by to nejaká uh, voľba uh, alebo výber nejakej mačky vo vreci. No toto, si... toto máme vymyslené, toto máme mm. vypracované, to znamená, náš návrh je taký, ale... S tým nejdeme teraz, pretože tým by sme rozbili ja my, to spoločnosť. Je to, hej. Na, na to je potom, nejasný. hej. Ale výsledok je ten, že má sa vypracovať dlhodobá koncepcia, to nechcem rovno v zatvorke, napíšem, že mm -hmm. štátna ideológia, ale aj, hej. To znamená, základné smerovanie spoločnosti, základné veci, aby tam boli vymenované. Toto má vypracovať nejaký tím odborníkov, ale schváliť sa to musí referendum. A to znamená, že príklad, keď tam budú hlavné smerovanie, hlavné, čo, čo treba robiť, nemôže nejaká iná vláda potom vyhrať a prísť a otočiť to 180 stupňov. Tam, tom, tom, tom, to je, to je ja sa, ke, taký me medzikrok asi k tomu, čo ja navrhujem. teda, Ale samozrejme, či, ja som si vedomý, že ten môj návrh je že revolučný. Že to... Ale to bola len polovička. Čiže ne, ne, len polovička. Jedna ne. vec je tá koncepcia a druhá vec je, že zase máme vypratované taký návrh kritérií kto môže voliť, kto môže byť volený a kto môže vykonovať funkciu. Mm -hmm. A že v tých, tých funkciách presne tam napríklad máme, hej, že ja neviem, napríklad minister poľnohospodárstva, no musí mať vysokú školu poľnohospodárskú, musí mať minimálne odpracovaných 20 rokov v praxi, ale nie tam, že kde si, ta, ale v praxi, konkrétnej praxi, niečo, kde sa niečo robí, hej, čiže nie, že tam také úradnička robil, také pisárka alebo čo, hej. To, to sú len také príklady ako, hej, a, a potom aj taká myšlienka bola, že napríklad je rozdiel do parlamentu, to budú ako politické funkcie, ale napríklad vo vláde, alebo tak ďalej, by mohli byť odborníci A tí odborníci by sa nemuseli meniť po každých voľbách. Keby tam bol, neviem, nejaký dobrý minister financií, že by tomu rozumel, no nech tam bude furt, dokiaľ s nimi ľudeme spokojní. Alebo niekto z nich, alebo predseda vlády, kto proste, tak zoberú, odvolajú pre nejakú... Ale pokiaľ funguje, no na čo ho znovu voliť? Hej? A vyslovene to by mali byť odborníci, hej? ktorí proste rozumej týmto veciam, nie politickí pracovníci. Politici parlamentu dáva to smerovanie, ale zase mu, musí byť ovplyvnený tými ľuďmi. No čo je to za nezmysel, keď teraz, teraz je nejaká vláda, má nejaké smerovanie a vyhra druhá a otočíme o 180 ⁇ stupňov. No čo, ľudia sa zmenili o 180 ⁇ stupňov? No, také šoky nemôžu byť. To musí byť zadefinované nejakým tým základným smerovaním. Mm -hmm. hej, čiže toto máme, ale to sú tie ďalšie kroky potom až, a šej. to o postupných krokoch, lebo revolučné riešenia majú tú tendenciu, že ich ľudia zavrhnú. Je vec by som ešte chcel príliš prúdka zmena. Proste, Ešte jednu čo, čo mi ušla, aby som toto spomenul, ano. uľbu sa blížime ku koncu. Ano, práve. E, e, veľmi dobrá metóda, ktorú majú tí švajčia urobené v tom občianskom referende. E, to znamená, čo je z ľudové iniciatívy. Čiže nejaký petičný výbor, má nejaké otázky, vyzbiera a tak ďalej. E, dá to prezidentovi a parlament má možnosť onuknúť vlastný protinávrh. To znamená, a toto sa stalo teraz nedávno, že ten petičný výbor niečo prišiel, vyzbieral, ale bola tam nejaká chybička alebo čo a vládny návrh bol vylepšený, bol lepší. A ľudia hlasovali za ten vládny návrh. Čiže ten protinávrh nie je proti, lebo to by povedali, to potom majú druhú možnosť, že doporučí vláda, či hlasovať alebo nehlasovať za daný návrh. Okay. Mm -hmm. Oni to len, len proste doporučia, povedia a nejaké dôvody na to dajú, že nehlasujte, lebo to je chyba a toto bude a tak ďalej. Alebo povedia, áno v alebo dajú vlastný proti nám A toto je úplne na tom najlepšie. Že ti, ktorí sú tam a tomu najviac rozumejú, oni urobia ešte lepší návrh. A ľudia povedia, super, a hlasujú za vládny Proti návrh. Čiže ale za, ako hej. No, toto, toto je také veľmi dôležité. Ja, čo sa nám nachýlil na ku koncu, tak ja ešte teda zodpoviem veľmi stručne. Jozef chcel teda ešte aj moju odpoveď. Ja som za to, aby čo najviac ľudí vedelo o týchto možnostiach referenda priamej demokracie, alebo teda čiastočne priamej, nazvime to tak. A, a skutočne zastupiteľskej, lebo my nemáme ani priamo vôbec za zastupiteľskú veľmi pokrutenú. Som za to, aby teda ľudia boli o tom informovaní, ale nánutiť im tie školenia, nasilí to asi moc nepôjde, lebo tá základná psychológia je, že keď moc slačíte nápilu, tak to vyvolá odpor v tých ľuďoch a zablokujú sa voči tomu. Niečo iné je, keď to dáte ako podmienku, že na túto funkciu vybereme iba ľudí, ktorí majú absolvované takéto školenia. Tam je to úplne OK, s tým nevidím problém, ale natlačiť to niekomu násilím to ťažko. To je teda môj názor. Neviem, ako Boris, lebo Boris sa zapýta tiež. Boris? Boris je už mimo potreboval riešiť rodinné záležitosti. Tak, pardon, to bol teda Peter Kršiak, takže od sa... Ďakujem pekne, že mi veríš. <laughs> <laughs> Ďakujem teda za, za, za odozvu takže e, neviem ako Boris, ale predpokladám, že to bude nejaká taká podobná odpoveď ako moja e, to teda na dnes všetko. Ďakujem veľmi pekne nášmu dnešnému hosťovi, Pavlovi Stankovičovi. A kto sa chce dozvedieť viacej, podrobnejšie a v pokoji, tak si môže pozrieť jeho webovú stránku www.sfunkcneniereferenda.sk bez pomočky, spolu. Oba slova. A sa so mnou teda dopočíte o dva týždne a, a všetko dobré dovtedy prajem.